Частина сьома, розділ 25. Коли Кей Адамс отримала диплом коледжа, вона улаштувалася вчителькою в школі у своєму рідному містечку в Нью-Гемпширі. Перші півроку, як зник Майкл, вона щотижня дзвонила його матері і запитувала про нього. Пані Карлеоне завжди відповідала люб'язно і неминуче закінчувала розмову словами. Ти дуже-дуже гарна дівчина. Забудь про Майкла і знайди собі хорошого чоловіка. Кей не ображалася. Вона знала, що мати говорить так, бо щира хоче допомогти дівчині в цій безвихідній ситуації. Коли завершився є перший навчальний рік у школі, вона вирішила поїхати в Нью-Йорк, щоб купити собі щось гарне з убрання, а заразом і побачите з кол колежанками по коледжу. Сподівалася також підшукати якусь цікавішу роботу в Нью-Йорку. Вона майже два роки жила як стара діва, читаючи та викладаючи, відмовляючись від побачень, взагалі нікуди не ходила, хоча й перестала дзвонити на лонг-піч. <coughs> Знала, що далі так не витримає, помічала, що стає дратівливою і нещасною. Але весь час вірила, що Майкл напише їй листа, чи ще якось повідомить про себе. Та він не зробив цього й досі. Вона сприймала це як образу. Їй було гірко думати, що він не довіряє навіть їй. Вона сіла на один із ранкових поїздів і вже десь по опинилася в готелі. По-друге, працювали і не хотілося турбувати їх на роботі. Вона... Збиралася подзвонити їм увечері. Вже й не хотілося ходити по магазинах після стомливої подорожі поїзду. В номері, згадавши, що вони з Майклом завжди винаймали номер в готелі для своїх любовних втіг, Кей відчувала себе страшенно самотньою. Це почуття і наштовхнуло її на думку зателефонувати матері Майкла на Лонгбіч. Їй відповів грубий чоловічий голос із типовою, на її думку, нью-йоркською вимовою. Кей попросила покликати пані Карлеоне. За якусь хвилину, мовчанки, вже жіночий голос з дуже відчутним акцентом спитав, хто дзвонить. Тепер Кей трохи збентежилась. «Це Кей Адамс, пане Карлеоне. Чи пам'ятаєте мене?» «А вже ж, ж пам'ятаю», – відповіла пані Карлеоне. «Що сталося, що ти більше не дзвонила? Вийшла заміж?» «О, ні», – сказала Кей, – була зайнята і здивувалася. Виявляється, Майклава мати не покоїлася тим, що вона перестала дзвонити. «Чи ви отримали звіску від Майкла? Як він?» У трубці на якусь хвильку запала тиша. А потім пані Карлеоне сказала твердим голосом. «Майкл, дома! Він не дзвонив тобі? Ви не зустрічалися?» Кеві чула, як її зам... замлоїло від несподіванки і принизливого бажання розривтися. Її голос ледь помітно дрижав, коли вона запитала, і як довго він уже дома? Пані Карлеона відповіла, півроку. А, он як, розумію. Їй справді стало все зрозуміло. Гаряча хвиля сорому накотила на неї. Адже Майклава мати знала, що він злегковажив неї. А потім вона... Розізлилася. На Майкла, на його матір, на всіх чужоземців, на італійців, котрим бракує елементарного такту, щоб виказати хоча б якісь дружні почуття. Коли вже зникла любов, невже Майклові не відомо, що він цікавить її хоча б як друг, навіть якщо він уже не хоче ділити з нею ліжко чи брати її за дружину? Невже він мав її за одну з тих нещасних темних італійських дівчат, які, втративши дівоцтво, накладають на себе руки або влаштовують скандал, якщо їх кидають? Але намагалася відповісти якомога холодніше. Розумію. Дуже вам вдячна. Я рада, що Майку лежи уже дома і що все гаразд. Просто мені хотілося знати. Більше не дзвонити. Пані Карлеоне нетерпляче заговорила в слухавку. Так, ніби вона зовсім не чула нічого, що сказала Кей. Хочеш побачити з Майклом? Приїжджай зараз до нас. Хай буде йому приємна несподіванка. Візьми таксі. А я скажу чоловікові, коловоріт, щоб заплатив за тебе таксисту. Скажи водієві, що доси удвічі більше, ніж по лічильнику, Інакше він ні за що не поїде на лонгбіч. Але сама не плати. Людина мого чоловіка біля воріт розплатиться з шофером. Я не можу цього зробити, пані Карлеона холодно відповіла Кей. Якби Майкл хотів зустрітися, він би вже подзвонив мені додому. Певна, що не хоче поновити нашого знайомства. Голос пані Карлеона жвава переконував. Ти гарна собою дівчина, у тебе чудові ноги. Але ти не дуже мудра, вона зихохотіла. Приїзди до мене, не до Майкла. Я хочу переговорити з тобою. Приїзди зараз і не плати за таксі. Я чекаю на тебе. Розмова урвалася. Пані Карлеони поклала слуха. Кей могла б подзвонити ще раз і сказати, що не приїде. Але відчувала, їй треба зустрітися з Майклом, поговорити з ним. Навіть якщо це буде просто, розмова ні про що. Якщо він одома і не переховується, значить йому вже нічого не загрожує. Він може вести нормальне життя. Вона зіскочила з ліжка і почала готуватися до зустрічі з ним. Ретельно вбралася, підфарбувалася. Коли вже була готова до виходу, уважно розглянула себе в дзеркалі. Чи має вона кращий вигляд, ніж тоді, коли байкал зник? Чи він вирішить, що вона постаріла і стала непривабливою? Її постать стала жіночнішою. Стегна округліша, груди повніші. Здається, італійці таке люблять. Хоча Майкл завжди казав, що йому подобається її худорлявість, але байдуже. Адже Майкл не хоче більше знатися з нею, інакше за півроку він, напевно, знайшов би час, щоб подзвонити їй. Таксист, якого вона зупинила, відмовлявся вести її на лонгбіч, поки вона не нагородила його чарівною усмішкою і не запевнила, що заплатить йому вдвічі за лічильнику. Їхали майже годину. Оселя на Лонгбіч дуже змінилася проти того, як вона бачила її востанє. Навколо неї вивищувалася залізна огорожа, а в'їзд перекривали залізні ворота. Чоловік у слаксах і білому піджаку поверх червоної сорочки відкрив ворота, просунув голову в таксі, щоб подивитися на лічильник, і тиснув водієві кілька банкнот. Побачивши, що водій задоволений отриманою сумою, вона вийшла і подалася до центрального будинку. Пані Карлеоне сама відчинила і привітала Кей палкими обіймами, чим немало її здивувала. Потім оглянула Кей оцільнувальним поглядом і сказала категорично «Ти вродлива дівчина!» Потім додала «Що за дурні мої сини?» Вона пропустила Кей у будинок і повела на кухню, де на столі вже стояла тарілка зі стравою, а на плиті закипала кава. «Майкл незабаром повернеться», – сказала вона. «Ти здивуєш його». Вони сіли. Стара примусила Кей їсти, а тим часом із великою цікавістю розпитувала її. Їй страшенно сподобалося те, що Кей учителює в школі, і що вона приїхала в Нью-Йорк побачити з давніми подругами. І що їй лише 24 роки. Вона весь час притакувала головою, нема всі ці відомості збігалися з якимось її внутрішніми розрахунками. Кей дуже нервувалася і лише відповідала на запитання, не кажучи більше нічого. Спершу вона побачила його з кухні крізь вікно. Перед будинком зупинилася машина і з неї вийшли ще двоє. Потім Майкл. Він став і щось сказав одному з двох. Він стояв лівим боком до неї. Його лице здавалося вдавлене, пом'яти, як пластмасове обличчя ляльки, розтоптаної виредливою дитиною. Навдивовижу, вижу, це не зменшило його вроди в її очах, тільки зворошила Кей до сліз. Вона бачила, як уже підходячи до будинку, він приклав сніжно-білого носовичка до рота і носа. Вона почула, як ляснули двері, чула його ходу через передпокій до кухні. І ось він зупинився в дверях, побачивши її і матір. Спочатку застиг нерухомо, а потім ледь посміхнувся. Знівечена половина обличчя не давала всміхнутися ширше. І Кей, що збиралася лише холодно промовити «добрий день», схопилася з їстільця і кинулася йому в обійми, ткнувшись обличчям у його плечі. Він поцілував її у вологу щоку і пригортав до себе, аж поки вона перестала схлипувати. А потім відвів її до машини, махнув охоронцям, щоб залишили їх самих, посадив поруч себе і повіз. Вона, щоб трохи перечепиритися, витерла хусточкою залишки косметики з обличчя. «Я не збиралася рифти», – сказала Кей, – «просто мені ніхто не попередив, що тебе так зні вечора. Майкл засміявся і доторкнувся до скалічної половини обличчя. «Ти про це? Пусти. Ушкоджено нерв, тому в мене завжди нежить. Але, думаю, тепер вдома я, імовірно, підлякуюся». «Я не міг писати тобі чи якось інакше передати», – сказав Майкл. «Ти маєш зрозуміти це насамперед». «Гаразд», – відповіла вона. «У мене є одне місце в Нью-Йорку. Поїдемо одразу туди. Чи тобі хочеться спочатку пообідати і щось випити в ресторані? Я не голодна, відповіла Киї. Який час їхали до Нью-Йорка мовчки. Ну як? Одержала диплом, поцікавився Майкл. Так, тепер я викладаю в початковій школі у своєму місті, що нарешті знайшли того, хто насправді... Що? Нарешті знайшли того, хто насправді вбив капітана, і тепер ти зміг повернутися додому? Якусь хвильку Майкл навідповідав. Так, знайшли. Про це писалося в усіх нью-йоркських газетах. Ти хіба не читала? Кей полегшено засміялася, адже Майкл стверджував, що він не вбивця. «Ми в нашому місті, а тримає лише Нью-Йорк Таймс», відповіла вона. «Мабуть, ця новина загубилася десь на 89 сторінці. Якби повідомлення потрапило мені на очі, я б зателефонувала твоїй матері раніше». Кей помовчала, тоді повела далі. «Твоя мати якось дивно говорила, спочатку я майже повірила, що це справді зробив ти. А сьогодні, перед тим, як ти приїхав, коли ми пили з нею каву, вона розповіла про того навісного чоловіка, що зізнався. «Може, і моя мати спочатку думала, що це я. Твоя рідна мати?» – здивувалася Кей. Майкл усміхнувся. Матері, як полісмени, вони завжди підозрюють найгірше. Майкл залишив машину в гаражі на Балбері-стріт, власник гаража, очевид, знав його. Тоді повів Кей за рік старого будинку з темного бурого каменю, який добре пасував до непоказної околиці. У Майкла був ключ від хідних дверей, і коли вони знайшли всередину, Кей побачила, що дім обставлено розкішно, мова селю мільйонера. Майк провів її нагору в приміщення з величезною кімнатою, так само великою кухнею та прихованою за дверима спальнею. У кімнаті у кутку стояв бар із напоями. І Майкл змішав обом по коктейль. Вони мостилися вдвох на канапі, і Майкл тихо промовив. Ми б могли так самісінько піти і у спальню. Кей відпила добру порцію коктейлю і відповіла йому з усміхом «А вже ж!». Вони кохалися, і для Кей усе було як колись, хоча Майкл став тепер грубуватіший, нетерпеливіший, не такий ніжний. І не бив, він її трохи остерігався. Але їй не хотілося докоряти. Це минеться. «Дивно, але в таких ситуаціях чоловіки вразливіше», – подумала вона. Для неї ніби і не було цієї дворічної перерви в стосунках. Ніби Майкл нікуди не щазав. «Ти мав би написати мені, міг би довіритися», – говорила вона, вмощуючись ручніше коло нього в ліжку. «Я б дотримувалася закону Омерта по новоанглійському. Знаєш, янки також не балакучі Майкл тихо засміявся, темряві і промовив. «Я й гадки не мав, що ти чекатимеш. Не міг і думати, ніби ти чекатимеш після всього, що сталося». Кей швидко відповіла. «Я ніколи не вірила, що ти вбив отих двох. Хіба коли твоя мати наштовхнула мене на цю думку? Але я всім своїм їством відкидала її. Я дуже добре знаю тебе». Вона почула, як Майкл зітхнув. «Чи не однаково? Я чи не я?» «Ти мала б це зрозуміти!» Кейт трохи проголомшив його холодний тон. Вона спитала «То скажи тоді, ти чи не ти?» Майкл сперся в постелі на свою подушку. І в темряві, коли він припалював сигарету, полум'я запальнички на мить освітило його обличчя. «Якби я попросив тебе вийти за мене заміж, чи мусив би я відповісти на це запитання, перш ніж ти відповіла б мені на моє? Мені байдуже, сказала Кей. Я люблю тебе, мені байдуже. Якщо ти любиш мене, то не побоїшся сказати мені правду. Ти ж не побоявся, що я заявлю поліцію. Адже так хіба ні. Тоді виходить, що ти насправді гангстер, але мені далебі, однаково. Мені тільки боляче, що ти, як я бачу, не любиш мене. Навіть не подзвонив мені, коли повернувся. Майкл затягся сигаретою і трохи гарячого попелу упала на голу спину Кей. Вона злегка здригнулася і жартівливо промовила. Не катуй мене, однаково нічого не скажу. Майкл не засміявся. Він був ніби в задумі. Знаєш, коли я повернувся додому і побачив свою рідню... Батька, матір, сестру, коні і Тома. Мені не було так радісно, як сьогодні, коли я приїхав і вгледів тебе на кухні. Я щиро зрадів. Це не те, що ти називаєш коханням. Для мене це звучить майже як кохання, відповіла Кей. Вони знову кохалися якийсь час. Тепер Майкл був ніжнішим. Згодом він вийшов принести обом випити. Повернувши, сів у крісла обличчям до ліжка. Поговоримо серйозно. У тебе є намір вийти за мене заміж? Кей усміхнулася і показала, щоб він лягав до неї в ліжку. Майкл усміхнувся їй у відповідь. Я з тобою говорю цілком серйозно. Я не можу тобі розповісти про те, що сталося. Тепер я працюю на батька. Мене тренують, щоб я згодом перебрав на себе родинне діло – імпорт маслинової олії. Але тобі відомо, що в моєї родини є вороги, що є вороги в мого батька. Ти можеш стати дуже молодою вдовицею. Існує і така ймовірність. Не дуже велика, проте існує. І я не буду тобі розповідати щодня, що відбувається в моїй конторі. Взагалі про свій бізнес я тобі нічого не говоритиму. Ти будеш моєю дружиною, але не партнером у житті. Здається, є такий вислів. повним партнером це неможливо. Кей сіла на ліжко. Вона огімкнула велику лампу, що стояла на столику біля ліжка. Потім запалила сигарету. Відкинулася на подушку і тихо запитала. Тобто ти мені кажеш, що ти гангстер, еге? Ти кажеш, що на тебе... Падає відповідальність за вбивство людей та всілякі інші злочини, пов'язані з вбивством. І що я не маю права навіть питати тебе про цей бік твого життя, навіть думати про це. Як у фільмах «Страхіть», коли потвора пропонує вродливій дівчині одружитися з нею. Майкл усміхнувся і повернувся з нівечиною щокою до неї. «Ну що ти, Майкл?» Я зовсім не думала про цю дернуці, хаменувась Кей. Повір мені. Я знаю, відповів Майкл, сміючись. Тепер мені моя потворність навіть подобається. От тільки погана, що у мене весь час тече з носа. Ти сказав, будьмо серйозні, вела далі Кей. Якщо ми одружимося, яким буде моє життя? Таке, як у твоєї матері, як у господині Італійки, що знає лише своїх дітей та порається по господарству? А якщо колись щось трапиться, що тоді? Я думаю, ти можеш опинитися в один чудовий день за гратами. – Ні, це виключено, – відповів Майкл. – Убити можуть, а посадити – ні. Його впевненість насмішила Кей. У її сміхові чулися водночас і подив, і несподівана гордість. – Звідки тобі знати, напевно? Майкл зітхнув. «Це все речі, про які я не можу, не хочу говорити з тобою». Кей довго нічого не відповідала. «А чому ти хочеш тепер одружитися зі мною, хоч за півроку ні разу не подзвонив? Що, не вже з мене така гарна коханка?» Майкл хитнув головою і серйозним виразом обличчя. «А вже ж гарна!» Проти цю втіху я маю і так, то нащо б мені одружуватися, якби мене цікавили, цікавили тільки любощі. Я не вимагаю від тебе відповіді негайно. Ми тепер будемо зустрічатися. Можеш переговорити зі своїм батьком і матір'ю про це. Я чув, що твій батько по-своєму дуже незговірливий чоловік. Послухай, що він тобі скаже. «Ти ще не відповів, не відповів, чому саме ти хочеш взяти зі мною шлюб», – нагадала Кей. Майкл дістав із шухлядки нічного столика білого носовичка і приклав до носа. Він висякався і витерся. «Ось тобі найкраща причина, щоб не виходити за мене. Як це можна терпіти коло себе чоловіка, що йому раз по раз треба сякатися і витирати носом? Ну ж бо, будь серйозним, я чекаю відповіді, натерпляче перебила його кей. Майкл тримав хустинку в руці. Ну, гаразд, якщо ти так хочеш. Ти єдина людина, до якої я почуваю прихильність, яка дорога мені. Я не дзвонив тобі, бо мені ніколи і на думку не спадало, що ти можеш цікавитися мною після всього, що сталося. Звичайно, я б міг довідатися, міг би вистежити тебе, але не хотів робити цього. А тепер я повідаю тобі таке, про що я не хотів би, щоб ти розповідала навіть своєму батькові. Якщо все буде гаразд, через п'ять років родина Карлеоне стане цілком законно. Для цього треба владнати деякі дуже складні справи. Але до того часу ти можеш стати і багатою вдовою. Чому ти мені потрібна? Тому що я хочу тебе, хочу мати свою сім'ю. Я хочу мати дітей, бо вже час. І мені зовсім не хочеться, щоб вони відчували на собі такий вплив з мого боку, який чинив на мене мій батько. Я зовсім не хочу сказати, що він його чинив свідомо. Ні, зовсім не так. Він навіть ніколи не хотів, щоб я був причетний до родинного діла. Хотів, щоб я став професором або лікарем, чи ще кимось, Але справи обернулися не на краще, і мені довелося встряти в боротьбу за свою родину. Я мусив боротися, бо люблю батька і захоплююся ним. Я ніколи не бачив людини, яка б заслуговувала на більшу повагу. Він був добрий чоловік, добрий батько і надійний друг для людей, яким не, потал... не поталанило в житті. У нього є і інший бік, але це мене, як його сина, не обходить. Та все одно я не хочу, щоб така сама доля спіткала наших дітей. Я хочу, щоб вони перебували під твоїм впливом. Хай виростуть справжніми американськими дітьми, справжніми стовідсотковими американцями. Може вони або їхні онуки вдадуться в політику, Майкл посміхнувся. Може хтось із них стане президентом Сполучених Штатів. Чом би не стати? Коли я проходив курс історії в Дартманському коледжі, ми досліджували походження всіх президентів. Знаєш, у них були батьки і діди яким просто поталанило, що їх не повісили. Але я подбаю, щоб мої діти були лікарями, музикантами або вчителями. Вони ніколи не вестимуть нашої родинної справи. Бо поки вони досягнуть такого віку, я вже і сам її кину. І ми з тобою станемо завзятими членами якого-небудь за міського клубу і проводити тому просте, спокійне життя заможних американців. Як тобі подобається така перспектива? Чудово, відповіла Кей, але, здається, ти якось обминув ту частину, де правдову. Це річ малоймовірна. Я просто згадав, щоб бути об'єктивним. Майкл знову витрині з хустинкою. Я не вірю, я просто не можу повірити». «Щоб ти був такою людиною, просто ти не такий!» «І квит!» – сказала Кей. Її обличчя набуло спантеличеного вигляду. «Я просто не розумію, як це може бути!» «Що ж, більше я не даватиме тобі ніяких пояснень!» – лагідно закінчив Майкл. «Знаєш, тобі взагалі немає чого сушити собі голову цими справами!» Вони не мають нічого спільного з тобою чи з нашим сімейним життям, якщо ми одружимося. Кай похитала головою. Як ти можеш хотіти одружитися зі мною? Як ти можеш натякати на те, що любиш мене, коли ти так ні разу і не вимовав цього слова, хоча щойно говорив, що любиш батька, а ні разу не сказав, що любиш мене? Та як би ти міг любити? Коли ти настільки не довіряєш мені, що не хочеш розповідати про найважливіші речі у твоєму житті, як ти можеш хотіти дружини, котрі не довіряєш? Твій батько довіряється твоїй матері. Я знаю це. А як же, погодився Майкл, але це не значить, що він їй розповідає про все. Крім того, ти знаєш, що у нього є причини довіряти їй. Не тому, що вони побралися, і вона його дружина, а тому, що вона народила йому чотирьох дітей за тих часів, коли їх виростити було нелегко. Вона доглядала і охороняла, коли його підстрелили. Вона вірила йому. Сорок років він був у неї на першому місці. Коли ти зробиш усе це для мене, і я тобі теж розкажу дещо таке, чого б ти, може, воліла і не чути. «Ми повинні жити в оселі», – Майкл підтвердив. «У нас з'явиться свій будинок. Буде непогано. Мої старі ненастирливі. Житимемо, як нам до вподоби. Але поки все налагодиться, мені треба жити в оселі». «Бо жити поза нею тобі небезпечно?» – запитала Кей. Вперше за весь час, що вона його знала, Майкл розсердився. Відчувалася холодна лють якою він не виказав ні жестом, ні зміною голосою. Але крижаний холод віяв від нього, як сама смерть. І тоді Кей зрозуміла, що саме цей холод стане причиною, якщо вона змушена буде вирішити не виходити за нього заміж. «Ти набралася цих дурниць із кіно та газет», – сказав Майкл. «У тебе хибні уявлення про мого батька і про родину Карлеони». Я тобі дам останнє пояснення, але воно справді буде останнє. Мій батько – бізнесмен, який намагається забезпечити свою дружину, дітей і тих друзів, які можуть йому колись знадобитися в скруті. Він не визнає правил того суспільства, у якому ми живемо, бо ці правила прирекли б його на життя негідне людини його вдачі, людини надзвичайної енергії і сили волі. Ти повинна зрозуміти, що він вважає себе рівним усім великим людям, таким як президенти, прем'єр-міністри, члени Верховного суду, губернатори штатів. Він не згоден жити за правилами, які становили інші, правилами, що прирікають його на животіння. Його остаточна мета – увійти в це суспільство, але з певною силою, бо суспільство, по суті, не захищає тих своїх членів, що не мають власної сили. А доти він діє згідно з власним етичним кодексом, який вважає значно вищим від юридичних норм, що визначають поведінку суспільства. Кей втупилася в нього наймуче віри. Але ж це безглузду. А коли б усі думали так само, як би взагалі могло існувати суспільство, ми б повернулися до часів, Печерної людини, Майкле, невже ти справді віриш у те, що говориш? <кхех> Майкл засміявся. Я лише пояснюю тобі, у що вірить мій батько. Зрозумілише, що він діє не безвідповідально, як можуть казати, просто він не належить до суспільства, котрого не створював. Він не божевільний, жахливий убивця з автоматом, як це тобі здається. Він по-своєму відповідальна людина. «А у що віриш ти?» – тихо запитала Кей. Майкл стянув плечима і сказав, «Я вірю у свою родину. Вірю в тебе і у сім'ю, яку ми, можливо, створимо. Я не хочу покладатися на суспільство. Мовляв, воно потурбується про нас. І не збираюся віддавати свою долю в руку людей, які тільки і уміють, що збити групу виборців, які голосуватимуть за них. Але так довго не буде. Часи мого батька минулися. Уже неможливо робити те, що робив він, хіба свідома ідучи на великий ризик. Хочеться нам чи ні, а родина Карлеона мусить приєднатися до суспільства. Але на той час я б хотів мати досить могутності, тобто грошей, та інших цінностей. Я б хотів, якщо буде така можливість, як най... найдінніше забезпечити наших дітей, перш ніж робити цей великий крок. Але ж ти пішов добровольцем воювати за свою країну. Ти був героєм війни. Що ж примусило тебе так змінитися? Допитувалася Кей. Так ми... Ні до чого не добалакуємося, заявив Майкл. Ну, може я справді один із тих старомодніх консерваторів, яких чимало у твоєму містечку. Я мушу дбати про себе сам. Бо уряд насправді не дуже багато робить для свого народу. Повинен був би робити, але ж насправді це не так. Можу лише сказати, що я мушу допомагати батькові, мушу бути на його боці. А тобі треба вирішити, чи хотіла б ти пристати на моє. Він посміхнувся їй. Здається, я даремно завів розмову про одруження. Кей поправила постіль Не знаю, як там одруження, але я не мала ні, нікого протягом двох років і не збираюся так легко відпускати тебе. Ану, йди сюди, Майкла. Коли вони вже знову були в ліжку в темряві, вона прошепотіла Ти віриш, що я ніколи не мала «Нікого не мала відтоді, як ти зник?» «Вірю», – запевнив Майкл. «А ти?» – спитала вона ще тихіше. «Я мав». Майкл відчув, як вона напружилася. Але не останні півроку. Він не збрехав. Кей була першою жінкою, з якою він ліг у ліжко після вбивства Аполонії. Розділ 26 з вікна розкішного номера виднілася помпезна фальшива країна чудес, яку зварганили відразу ж за готелем. Пересаджені пальми освітлювали гірляндами оранжевих лампочок. Два величезні плавальні басейни ряхтіли густою голубінню у світлі пустельних зірок. Піски і киміяністі скелі оточували Лас-Вегас, який угніздився в Неоновій долині. Джоні Фонтане відпустив із рук важку, чудово оздоблену порт'єру і відійшов від вікна. Спецнаряд з чотирьох осіб. старший групи, здавач карт, дилер. Ще один запасний дилер і офіціанточка з нічного клубу в костюмчику, який мало що приховував. Готували стіль для приватної розваги. Ніно Валенті. З простою склянкою віскі у руці, розвалився на дивані в тій частині номера, яка слугувала вітальні. Він дивився, як люди з казино збирали гральний стіл з шістьма якими стільцями довкола його зовнішнього краю, що мав вигляд великої підкови. Грандіозно, грандіозно, невиразним, хоча й не зовсім п'яним голосом повторював Ніно. Джоні. «Ну, ми зіграємо проти цих виродків!» «У мене щаслива рука!» «Ми дамо їм бубни з червою!» Джоні сидів навпроти нього на ослінчику під ноги. «Ти ж знаєш, що я не бавлюся в азартні ігри!» «Ніно, як ти почуваєшся?» – запитав Джоні. «Чудово!» – посміхнувся йому Ніно. «О півночі до мене завітають курви!» Тоді повечеряю і знову сяду за гральний стіл. Чуєш? Я зірвав тут найбільший куш. Майже п'ятдесят тисяч. На мене тут цілий тиждень дивилися чортом. А то ж, озвався Джоні Фонтане, а кому ти залишиш твої тисячі, коли загнешся до бісової матері? Ніно спорожнив свою склянку. Джоні! Де в бісового батька ти набув своєї репутації бабія? Ти ж як молокосос. Їй-богу, Джоні, туристи в цьому місті мають більше втіхи, ніж ти. Ага, озвався Джоні, тобі допомогти дістатися столом. Ніно ледве підвівся і сів на диван, рішучо опустивши ноги на килим. Сам впораюся, відказав він, випускаючи склянку на підлогу. Ніно встав і пройшов доволі твердо до грального столу. Дилер уже був на поготові. Старший групи стояв за дилером і чекав. Запасний здавач карт вгніздився на стільці осторонь від столу. Офіціанточка, подавачка коктейлів, сіла всілася на похваті, щоб не пропустити жодного знаку від Ніно Валенті. Ніно постукав кісточками пальців по зеленому столу. «Жетони!» – вилів він. Старший витяг із кишені блок блокнот заповнив сторінку і поклав її разом з невеликою авторучкою перед Ніно. «Прошу, містере Валенті», – мовив він, – «як завжди, починаємо з п'яти тисяч». Ніно нашкрябав на папірці внизу свій підпис, старший поклав розписку собі в кишеню і кивнув Дилерові. Дилер навдивовижу спритними пальцями витяг кубки чорно-золотавих 100-доларових жетонів із вроблених у столі гнізд не пройшло й п'яти секунд, як перед Ніно вже стояло п'ять рівних стовпчиків 100 доларових жетонів, по 10 штук у кожному стовпчику. На зеленому сукні було позначено шість білих квадратів, трохи більших за гральні карти, проти кожного місця для гравця. Ніно зробив ставки по одному жетону на три з цих квадратів. Отже, він грав у три руки по 100 доларів. Він відмовився підвищувати ставку по всіх трьох номерах, а дилер засвітив шістку про карту. Отже, дилер програв. Ніно згріб свої жетони і позирнув на Джоні Фонтани. Ось як треба починати вечір, чи не так, Джоні? Джонні посміхнувся. Зазвичай такі гравці, як Ніно, під час гри – не підписувала розписок. Для високої клієнтури достатньо і усної домовленості. Можливо, в казино побоювалися, що Ніно, напившись, не пам'ятатиме своїх ставок. Їм було не що Ніно ніколи не забував. Ніно вигравав і після третього кола підняв палець, даючи знак офіціанці. Дівчина кинулася до бару в кінці номера і принесла у простій склянці його улюблене житнє візки. Ніно взяв склянку правою, а потім перебрав її в ліву руку, щоб правою обхопити офіціанку. «Золотко, пасиль біля мене. Зіграй кілька номерів, принеси мені щастя». Офіціанточка була вельми вродливою дівчиною, проте від Джоні не приховалася що це холоднокровна пройда і ніяка неособистість, хоча й старалася нею бути. Вона обдарувала Ніно широкою посмішкою, але її думки захопив один із чорно-золотавих жетонів. «Якого біса вона сама не зіграє?» – подумав Джонні. Він пошкодував, що Ніно не підшукав собі за свої гроші чогось кращого. Ніно дозволив офіціанці – Пограти на кількох його номерах декілька кругів, а тоді дав їй одного жетона і ляпаса по сідниці, спроваджуючи від столу. Джоні жестом попросив її принести коктейль. Це вона і зробила, але так, ніби грала найдраматичніший епізод із найдраматичнішого за всю історію кінофільму. Вона застосувала всі свої принади до славнозвісного Джони Фонтани. Її очі блищали інтимним запрошенням. Її хода з вихилясами була найсексуальнішою, яку тільки можна собі уявити. Вуста ледь-ледь розтулені, ніби вона го готова прикипіти ними до жаданого об'єкта її очевидної чуттєвості. Вона нагадувала самицю під час гону, але все це здавалося напускним. О, Боже, ще одна, подумав Джоні Фонтане. Зазвичай жінки вдавалися до таких коників, коли хотіли покласти його із собою в ліжку. Їм таланило, лише коли він добряче п'янів, та сьогодні він не був під газом. Він винагородив офіціанку однією зі своїх знаменитих усмішок і сказав «дякую, золотку». Дівчина глянула на нього і розтягла губи у вдячній усмішці. Її очі затуманилися і затяглися поволокою. Тіло напружилося, бо її торс був ледь відхилений назад від довгих витончених ніг в ріденьких панчішках. Здавалося, що в її тілі акумулювалося величезне напруження, груди ніби набрякли і загрозливо роздималися у тоненькій, туго облягаючій блузці. Потім її тіло сіпнулося, як натягнута струна, мала не видобуваючи із себе сексуальний акорд. Враження було таке, ніби вона відчула оргазм лише від усмішки Джоні Фонтани, від його слів «Дякую, золотко!». Виконана непогано. Кращого Джоні бачити не доводилося. Але навчений життям він знав, що все це напускне, і міг сміливо закладатися, що дівулі, які відмочували такі номери, були дешевою шушвалью. Він стежив, як вона вертала до свого стільця і неквапно змішувала напій. У нього не було бажання ще раз побачити її вихиляси, на той мав сьогодні ввечері настрій. Минула ще година, і Ніно Валенті розвезло. Спочатку його захитало то вперед, то назад, а тоді він повалився зі стільця просто на підлогу. Але старший і другий дилер були насторожі. Ще відколи Ніно повело вперше, вони підхопили його раніше, ніж він вдарився об підлогу, а тоді підвели і потягли за завісу, що відгороджувала спальню. Джонні бачив, як офіціантка допомагала двом чоловікам розібрати Ніно і вмастити його під покривала і ковдри на ліжку. Старший перерахував жетони Ніно і зробив якісь позначки в своєму блокноті. А тоді прибрав гральний стіл і жетони дилера. Джоні спитав його, як довго це з ним триває. Старший зітнув плечима. Сьогодні його рано розвезло. Коли це сталося з ним вперше, ми викликали нашого лікаря. Той привів містера Валенті до тями і намагався вивести його на розум. А тоді Ніно наказав там, щоб ми не викликали лікаря, коли так трапляється, просто щоб клали його в ліжко, а на ранок усе буде гаразд. Отож, ми так тепер і чинимо. Йому щастить, ось і сьогодні він виграв майже три тисячі. Добре, сказав Джоні Фонтане, сьогодні знову викличимо готельного лікаря. Домовилися, обшукайте весь готель, а знайдіть його. Лікаря довелося чекати майже чверть години. Коли Джуліс Сігал зайшов у номер, Джоні відзначив із невдоволенням, що хлопчина ніколи не мав лікарського вигляду. Цього вечора на ньому була голуба трикотажна теніска, простора з білою оторочкою і білі замшеві черевики на босу ногу. З незмінною лікарською чорною валізкою він мав напрочут кумедний вигляд. «Вам би не завадило придумати, як переносити своє причандалля у турбині для гольфа», – зауважив Джоні. «А тож, розуміючи посміхнувся Джуліс, – «оцей класичний лікарський набір зі всякою всячиною, про всяк випадок важкий, як не знаю що, і наганяє страх на людей, принаймні хоч колір можна було б змінити». Він підійшов до ліжка, на якому лежав Ніно. Відкриваючи свою валізку, він мовив до Джоні. Дякую вам за чек, котрого ви надіслали мені, як консультантові. То було забагато, я стільки не зробив. Чорт візьми, не зробили, відповів Джоні. Проте затьбудьмо. То було дуже давно. Що зніно. Джуліс швидко перевірив серцебиття, пульс і зміряв тиск. Він витяг із валізки шприц, заштрикнув голку в руку Ніно і зробив укол. Сонне обличчя Ніно втратило свою воскову блідість, щоки переживіли, немов крок швид... кров швидше зашугала у його судинах. Діагноз дуже простий, жваво зазначив Джуліс. Я вже обстежував його і брав аналізи, коли йому вперше зробилося недобре по приїзді сюди. Я тоді перевіз його в лікарню поки він не очуняв. У нього діабет в слаборозвиненій формі. Нічого серйозного, якщо регулярно приймати ліки, дотримувати дієти і тому подібне. Та він вперту нехтою хворобою. До того ж, він твердо вирішив допровадити себе пиятикою на той світ. Його печінка відмовляє, а тоді відмовить і мозок. Зараз він у стані помірної діабетичної коми. Я порадив негайно забрати його звідси і здати. Джонні відлягло, адже немає нічого серйозного, ні має лише стежити за собою. Ви маєте на увазі відвести його до одного з тих закладів, де лікують від алкоголю, перепитав Джонні. Джуліс підійшов до бару у віддаленому кутку приміщення і налив собі віскі. Ні, – відказав він. – Я маю на увазі інше – здати його в божевільню. – Не смішіть мене, – не повірив Джоні. – А я не жартую, – відповів Джуліс. – Я не знаю всіх психіатричних примудрощів. Про те, що треба, знаю, адже це частина моєї професії. Вашого друга Ніно можна ще повернути в доволі добру форму коли не занадто ушкоджена починку. Про що ми не в змозі судити із впевненістю, аж поки не зроблено ростин. Справжня біда у нього з іншим і з головою. Фактично його не обходить, житиме він чи помре, Не виключено, що він шукає смерті. І якщо не виправити цього, він безнадійний. Отож я й кажу, здайте його, Хай пройде необхідний курс лікування психіки. У двері постукали, і Джоні пішов відчиняти. Прийшла Люсі Манчині. Вона кинулася Джоні в обійми і розцілувала його. Ой, Джоні, яке щастя знову побачити з тобою. Так, багато води збігло. Він відзначив, що Люсі змінилася. Вона наче стала стрункіша. Її вбрання стало до біса ліпшим, і вдягалася вона з кращим смаком. Люсі мала тепер коротку хлоп'ячу зачіску, яка була їй до лиця. Вона мала кращий і молодший вигляд, ніж будь-коли, відколи він її знав. І йому навіть майнуло, що вона могла б скласти йому компанію отут, у Лас-Вегасі. Хіба не приємно поволочитися трохи зі справжньою дівчиною? Та перед тим, як зачарувати її, Джонні згадав, що Люсі крутила любов із лікарем. Отже, це виключалося. Тому він просто всміхнувся їй по-дружньому і запитав. «А за якою такою потребою ти ходиш по ночах до Ніно в номер, га?» Вона штовхнула його в плече. «Просто я почула, що Ніно захворів, і Джуліс пішов до нього». «Хіба хотіла побачити, чи не можу чимось допомогти? З Ніно все гаразд, хіба ні?» «Безперечно», – сказав Джонні, «Він оклигає». Джуліс Сігал, що недбало розвалився на дивані, не стерпів. «А вже ж оклигає, чорти б його оклигали. Я пропоную нам усім зачекати, поки Ніно ніно не прийде до тями. А потім ми всі маємо умовити його на лікування». «Люсі». Він тобі симпатизує, може, послухає хоч, хоч тебе. Джоні, якщо ви його справжній друг, підтримайте нас. Інакше невдовзі печінка старого Ніно стане експонантом номер один в медичній лабораторії якого-небудь університету. Джоні був неприємно вражений цинізмом лікаря. Та хто він опіся такий, щоб стільки брати на себе? Джоні почав було говорити, та цієї миті з ліжка почувся голос Ніну. «Е, старий, а де ж випивка?» Ніно сидів на ліжку. Він ошкірив зуби до Люсі і мовив. «Гей, дитинко, підійди до старого Ніно!» І він простягнув до неї широко розкриті обійми. Люсі присіла на краєчик ліжка і обняла його. На диво, Ніно на вигляд аж ніяк не було зле, майже нормально. Ніно класнув пальцями. «Ну, Джоні, налий мені випити. Ще не пізно. А де обі самі гральний стіл?» Джоні добряче потягнув зі своєї склянки і відказав. «Тобі не можна пити. Лікар забороняє». Ніно враз насупився. «Пішов він, мій лікар, туди-сюди». А потім напустив на обличчя вираз театрального каяття. «О, Джулісе, це ти! Це ж ти, мій лікар, правда? Я не мав тебе на увазі, старий друже. Слухай, Джоні, принеси мені випивку, або я сам встану з ліжка і сам візьму її». Джоні станув плечима і подався до бару. Джуліс промовив відсторонено. «Я ж кажу, що йому не можна пити». Тепер до Джоні дійшло, чому Джулі дратував його. Він завжди говорив незворушним відстороненим голосом, не наголошував слів. Хоч би які жахливі речі доводилося казати, його голос завжди залишався спокійним, контрольованим. Якщо він і застерігав, то застереження було в самих словах, а не в його голосі, нейтральному, ба навіть байдужому. Саме це й примусили Джонні хоча й страждаючи в душі, принести Ніно склянку віскі. До того ж, як подати її Ніно, він запитав Джуліса. «Це ж не вб'є в його, правда?» «Ні, не вб'є», – спокійно відказав Джуліс. Люсі стурбовано наглянула на нього, хотіла щось сказати, але змовчила. А Ніно тим часом взяв віскі і вихилив одним духом. Джонні посміхався до Ніно. Вони поставили на місце цього задрипанця лікаря. Зненацька Ніно почав хапати ротам повітря. Обличчя, видимо, посиніло. Йому не вистачало кисню. Він задихався, його тіло сіпнулося вперед, мов рибина. Кров ударила в обличчя, очі вирячилися. Джуліс став біля ліжка з протилежного боку від Джоні і Люсі. Він взяв Ніно за карк, утихомирив його і заштрикнув голку шприца в плече біля шиї. Ніно обімб'як у лікарських руках. Конвульсії затихли, і за хвилину він звалився знову на подушки. Його очі сонно заплющилися. Джоні, Люсі і Джуліс повернулися в ту частину номера, яка слугувала вітальнею, і присіли за величезним масивним кавовим столом. Люсі підняла слухавку аквамаринового кольору, замовила для всіх каву і щось під вечеряти. Джонні пішов до бару і зробив собі коктейль. Ви знали, що він так зреагує на віскі? запитав Джонні. Джуліс стінув плечима. Я не мав жодних сумнівів. Тоді чому ж ви не попередили мене? різко запитав Джонні. Я вас попереджав? відказав Джуліс. Ви попередили мене не так. Джонні закипав холодною люттю. «З вас не лікар, а чорти його батька зна що? Та вам на все начхати. Ви пропонуєте мені запроторити Ніно до божевільні. Вам навіть на думку не спаде якесь пристойніше слово на зрок санаторію. Вам справді подобається знущатися з людей?» Люсі роздивлялася свої руки, складені на коліна. Джуліс усміхнено дивився на фонтана. «Жодна сила у світі не змінила б ваш намір дати Ніно випитку. Вам хотілося показати, що ви не потребуєте моїх застережень. Маєте на увазі всі мої приписи. приписи. Пам'ятаєте, як ви запропонували мені працювати вашим особистим лікарем після тієї справи з горлом?» Я не пристав на вашу пропозицію, бо бачив, що ми ніколи не порозуміємося. Лікар має себе за Бога, за найвищого священника в сучасному суспільстві. Це один із його привілеїв. Але ж ви ніколи так не ставитиметеся до мене. Для вас я завжди буду Богом на служінні, на кшталт тих лікарів, що обслуговують вас у Голлівуді. Де тільки ви знаходите тих шарлатанів? Боже, вони ж нічого не там, не тямлять, або ж їм усе до одного місця. Кому, як не їм, знати, що відбувається з Ніно, але вони і надалі нашпиговували його всілякими пігулками, аби лише підтримувати. Вони носять шовкові костюми і цілують вас у сідницю, бо ви впливова особа в кінобізнесі. І ви вважаєте, що вони великі скулапи. Покажіть, доктори, що у вас є серце, хіба не так? А їм байдуже. Житимете ви чи задубнете? А моє маленьке хобі, хоч як це обурливо, утримувати людей у житті. Я дозволим вам дати Ніно випити, або ви побачили, що можете стати... Що може статися з ним? Джуліс нахилився до Джоні Фонтани, але його голос і надалі був спокійний і незворушний. Ваш друг вже майже не жилеть. Ви це розумієте, йому не вискочити, якщо не вдатися до суворого лікарняного режиму та інтенсивної терапії. Високий тиск разом із діабетом і дурними звичками можуть будь-коли, навіть зараз, спричинитися до... Крововилибу в мозок, його мозок розпадеться. Це для вас досить дохідливо. А вже ж, я говорив про божевільню. Я хочу, аби до вас дійшло, що саме необхідно, інакше ви й пальцем не ворухнете. Скажу вам навпростець. Ви зможете врятувати життя свого дружка, якщо здасте його на примусове лікування. Інакше. Поцілуйте його востаннє. Джулісе, люби Джулісе, промимрила Люсі, не будь таким жорстоким, просто поясни йому. Джуліс підвівся. Постійна витримка зрадила йому, зазначив втішно Джоні Фонтане. І голос також позбувся спокійної врівноваженої монотонності. Ви думаєте, мені вперше доводиться розмовляти з такими, як ви? Людьми за таких обставин, запитав Джуліс. Я веду такі бесіди щодня. Люсі каже, не будь жорстоким, але й не втямки, про що вона говорить. Знаєте, я колись радив людям, не переїдайте, бо помрете, не куріть так багато, не пийте стільки, бо ж помрете. Ніхто не чує. І знаєте чому? Тому що я не кажу, ви помрете завтра. Що ж? «Я кажу вам, дуже ймовірно, що Ніно помре завтра». Джуліс подався до бару і знову зробив для себе ще один коктейль. «Так що ви скажете на це, Джоні? Чи збираєтеся ви здати Ніно на лікування?» «Не знаю», – відповів Джоні. Джуліс випив по хапце, не відходячи від бару, і налив собі ще. «Знаєте...» Дивно якось, людина може заморити себе до смерті куривом, питвом чи роботою, ба навіть переїданням, і це не засуджується. От, лише статевими стосунками не можна відправити себе на той світ, але тут уже яких тільки перешкод не придумано. Він замовк, щоб допити свою склянку. Хоча і тут виникають проблеми, принаймні для жінок. Як лікував пацієнток, яким не можна мати дітей? Я казав їм, ви можете вмерти. Казав їм, казав. А через місяць вони зашаріли, вигулькували знову і повідомляли. докторе, здається, я завагітніла. І, звісно, голубки догралися. Але ж це небезпечно, говорив я. І в ті часи мій голос ще не був безбарний. А вони посміхалися і казали, але ж ми з чоловіком правовірні католики. У двері постукали, і два кельнери закотили візочки з їжею і срібними кавничками. З візочка знизу вони видобили і сервірували розкладний столик. Жоні відпустив її. Вони сиді... сиділи біля столика, їли теплі сендвічі, що їх замовила Люсі, і пили, пили каву. Джоні відкинувся і запалив сигарету. Отже, ви рятуєте людям життя. А чому ви почали робити аборти? Люсі вперше втрутилася в розмову він хотів допомогти дівчатам, які потрапили в скрутне становище, дівчатам, які могли б накласти на себе руки або вдатися до небезпечних засобів, щоб не мати дитини. Джуліс усміхнувся до неї і зітхнув. «Усе це не так просто. Зрештою я став хірургом. У мене добрі руки, як-то кажуть між собою гравці у болі. Я був такий меткий, що аж страшно. Досить було розітнути черева якогось нещасного виродка, аби мені одразу ставало зрозуміло, що справа його кепська. Робив операцію і вже знав наперед, Щорак чи інша пухлина відновляться, але я спроваджував його додому посмішкою, ну і багато іншої гидоти. Приходить яка-небудь бідолашна діваха, і я віддаляю їй одну цицю, а через рік вона об'являється знову, я відрізаю їй і другу, а ще через рік вишкрібаю з неї нутрощі, як вишкрібають жабуриння з муксусної дині. І після цього всього вона все одно помирає. А весь цей час її чоловік не перестає телефонувати і допитуватися: Як аналізи? Що показали аналізи? Отож, я винайняв ще одну секретарку, щоб відповідала на ті дзвінки, а сам зустрічався з пацієнткою лише напередодні обстеження, аналізов чи операція. Я затримувався коло жертви якнайменше, бо зрештою був зайнятою людиною. І вже потім дозволяв чоловікові переговорити зі мною протягом двох хвилин. Це випадок надії", говорив я. Але вони ніколи не чули останнього слова. Вони розуміли його значення, але не сприймали його. Спочатку я думав, що може я, мимохідь, стишував голос на останньому слові. І тому свідомо почав вимовляти його голосніше. Та все одно вони так і не чули. Один чолов'яга навіть перепитав, що це у бісової матері ви хочете мені сказати о тим своїм безнадійний? Джуліс розсміявся. Безнадійний, безнадійний, хай йому грець, я почав робити аборти. Легко і просто, всі щасливі, це ніби як помити посуд і почистити раковину. Це було по мені. І мені сподобалося. Сподобалося робити аборти. Я не вважаю, що двомісячний за... зародок є людською істотою, отож з цього боку не маю жодних ускладнень. Я допомагав молодим дівчаткам і заміжнім жінкам, що потрапили в халепу, заробляв добрячі гроші, не ліз нікому на очі. Коли мене застукали, я почувався, як дезертир, кого... котрого спіймали. Мені поталанемо. Один із друзів смикнув за якісь там мотузки і виручив мене. Але тепер практикувати у великих лікарнях мені зас. Отак От я і опинився тут. Даю добрі поради, якими нехтують так само, як і за старих часів. Я не нехтую ними, сказав Джонні Фонтане, Я обмірковую їх. Люсі нарешті змінила тему розмови. Джоні, а що ти робиш тут, у Вегасі? Відпочиваєш від своїх обов'язків великого голівудського цаби, чи маєш справи? Джоні заперечливо схитнув головою. Майкл Карлеоне хоче побачитися і переговорити зі мною. Він прилітає сьогодні ввечері з Томом Хейганом. Том сказав, що вони стрінуться і з тобою, Люсі. Не знаєш, чого це? Ні. Люсі заперечно схитнула головою. Завтра ввечері ми обідає всі разом. І Фредді теж. Я думаю, тут, мабуть, щось із готелем. Останнім часом казино стало збитковим, а це погано. Мабуть, Дон хоче, аби Майкл розібрався, що і до чого. Я чув, що Майкл нарешті зробив операцію і виправив собі фізіономію, сказав Джоні. «Думаю, що Кей таки переконала його», – засміялася Люсі. «Спершу після їхнього одруження він не згоджувався. Цікаво чому?» Адже це надавало йому жахливого вигляду, та й з носу весь час текло. «Йому треба було б давно вже прооперуватися», – вона помовчала. «Родина Карлеоне викликала Джуліса» для цієї операції. Вона вдалася до його послуг як консультанта і спостерігача. Джоня незворушно кивнув і похмуро промовив: "Я рекомендував його". "О, вихопилося у Люсі. Як там не було б, а Майкл сказав, що хоче віддячити Джулісу, і тому він запрошує нас завтра ввечері на обід". Він нікому не вірить, – замислено докинув Джуліс. Тоді наказав, щоб я за всім стежив. А то була звичайна собі операція. Перший ліпший спеціаліст впорався б. Зі спальні почувся шум. Всі поглянули на завісу. Ніно знову повертався до тями. Джонні підійшов і присів на ліжку. Джуліс і Люсі також наблизилися і стали за спинкою ліжка. Ніно провітав їх жалюгідною посмішкою. «Гаразд, я перестаю бути розумним. Мені справді кепсько. Джоні, пам'ятаєш, десь рік тому ми були з тими двома стервозами в Палм-Спрінгс? Присягаюся тобі, що я не заздрив, я був радий. Ти віриш мені, Джоні?» «Певно, Ніно, я вірю тобі», – відповів Джоні заспокійно. Люсі і Джуліс перезирнулися. Судячи з усього того, що вони чули і знали про Джоні Фонтани, він не міг забрати дівчину близького друга, такого як Ніно. І чому Ніно говорить, що він не відчував ревнощів через рік після того, як це сталося? Їм обом одночасно спало на думку, що Ніно тепер напивався до смерті з ромастичних почуттів, бо дівчина кинула його і повіялася Джоні Фонтани. Джуліс ще раз обстежив Ніно. Я влаштую, щоб цієї ночі біля вас чергувала сестра, сказав Джуліс. Вам справді доведеться полежати пару днів у ліжку. Справи серйозні. Добре, засміявся Ніно. Але лікарю, не присилайте надто вродливою. Джуліс викликав по телефону доглядальницю, і вони з Лусі пішли. Джонні залишився в кріслі біля ліжка чекати на медсестру. Ніно з виразом цілковитої виснаження на обличчі знову поринув у сон. Джонні думав на словами Ніно про пригоду з тими двома вітрогонками в Палм-Спрінгс. Йому ніколи навіть і на думку не спадало, що Ніно міг би ревнувати. Рік тому Джонні Фонтани сидів у звичному плюшем кабінеті кінокомпанії, яку він очолював. А на душі йому було так зле, як здається, що ніколи в житті. І то дивно, бо перший фільм, який він зробив і в якому головну роль він відвів для себе, а характерну для Ніно, приносив прибутки, то грошей. Вдалося все. Усі зробили те, що від них вимагалося. Витрати на виробництво були менше від запланованих. Усі мали заробити хороші гроші. адже Кувольцу Укорочувалось років десять життя. У Джоні тепер було ще дві картини у виробництві. В одній головного героя грав він сам. В іншій Ніно Валенті. Ніно був не перевершений на екрані у ролі привабливого розманіженого коханця, що їх на екрані жінки полюбляють показувати між грудей. Такий собі заблукали парубійку. Хоч за що б він взявся, все приносило гроші. Купу грошей. Хрещений батько через банк отримував свої проценти. І це справді тішило Джоні. Він виправдав сподівання свого хрещ... хрещеного. Але зараз це не вельми роз... розраджувало його. Тепер він став успішним незалежним кінопродюсером. І в нього став такий же, а може і більший вплив, як тоді, коли він був співаком. Вродливі вертихвістки упадали довкола нього, як і раніше, хоча більше з комерційних міркувань. У нього з'явився власний літак. Він жив ще розкішніше. Мав спеціальні податкові пільги, які надаються не артистам, а лише бізнесмедам. Якого ж дітька було йому ще треба? Що йому дошкуляло? Він знав, що саме. Лоб йому замалим розривався, у ніздрях пекло, у горлі горіло. Подолати сверблячку вдавалося лише співаючи, але він боявся навіть взяти ноту. Він з цього приводу побував у Джуліса Сігала і поцікавився, коли можна заспівати. Джуліс відповів, що будь коли, якщо виникне бажання. Отож він спробував, але голос звучав так хрипко і так нікчемно, що він відразу ж залишив свої спроби. А наступного дня його горло боліло немилосердно, хоча якось інакше, ніж до видалення поліпів. Не просто боліло, вогнем палило. Він боявся співати, боявся, що назавжди втратить голос або зіпсує його. А якщо він не міг співати то пса варте все інше. Усе інше було гівном собачим. Спів – це єдине його справжнє покликання. Не виключено, що він розумівся на співі і уподобаній не музиці, краще за будь-кого в цілому світі. Так, він знав, що тут він не перевершений. За всі ці роки він став справжнім фахівцем. Ніхто не міг казати йому, чи не так, чи так. У нього не було потреби звірятися з іншими. Він знав, яка втрата, яка прикра втрата. У п'ятницю він надумав провести вихідні з Вірджинією і дітьми. Він подзвонив їй, як завжди, щоб попередити про своє прибуття, а фактично для того, щоб дати їм можливість відмовитися. Але вона ніколи не заперечувала жодного разу за всі роки їхнього розлучення. Бо вона ніколи не, не могла бути проти зустрічі її дочок із їхнім батьком. «Ну і стерво», – подумав Джонні, – «йому поталанило з Вірджинією. І хоча він розумів, що вона була йому небайдужою від будь-якої іншої жінки в його житті», вони обоє не могли знову розпочати спільне статеве життя. Можливо, коли їм виповниться по 65, у віці, коли вже люди йдуть на пенсію, вони разом відійдуть від активного життя, від усіх справ, від усього. Але дійсність зіпсувала його мрії. Коли він приїхав, то побачив, що Вірджинія не в гуморі, обидва обидві дівчинки також не в захопленні від зустрічі з ним, бо їм обіцяно на вихідні відвідає якихось подруг на Каліфорнійському ранчо, де вони можуть покататися на конях. Він сказав Вірджинії, щоб вона відправила дівчат на ранчо і на прощання поцілував їх, винагородивши чарівливою усмішкою. Він чудово їх розумів. Яка дитина не надала перевагу можливості погасати на коні десь наранчу перед перспективою нидіти з буркотливим батьком, що також нерадісно несе свої батьківські обов'язки? А Віржинію він сказав, я трохи вип'ю у тебе і теж побіжу. Добре, відповіла вона, для неї настав один із її поганих днів. Що траплялися доволі рідко, але траплялися, їй було нелегко вести таке життя. Вона дивилася, як він знову наливав особливо велику порцію напою. Для чого ти себе підбадьорюєш? запитала Віджинія, у тебе все чудово виходить. От ніколи б не сказала, що з тебе вийде такий успішний бізнесмен. Це не хитра штука, посміхнувся у відповіді Джоні. Водночас він подумав. Так ось де собака зарити. Він розумів, жінок, і збагнув, що Вірджинії недобре, бо їй здавалося, що у нього в житті все йде як по маслу. Жінкам завжди не по собі, коли вони бачать, що їхні чоловіки живуть собі втіху. Їх це дратує. У них тоді менша є впевненості, що і надалі вдаватиметься попихати чоловіками завдяки почуттям, сексуальному потягу, чи шлюбним узам. Отож, швидше для того, щоб підбадьорити ніж щоб поскаржитися, Джоні сказав, яке все це має у бісового батька значення, якщо я не можу співати. Вірджинія озвалася дещо роздратовано. О, Джоні, ти ж немаленький, тобі вже за 35. Чого б це ти мав і досі сушити собі голову через оті дурні співи? Хай там що, а ставши продюсером, ти заробляєш значно більше грошей. Джоні зиркнув на неї здивовано і відповів, «Я співак і люблю співати, при чому тут мій вік?» «Мені ніколи не подобалося твоє співацтво, не вгавала віджиня. «Тепер, коли ти довів, що здатний робити фільми, я рада, що ти не можеш вже більше співати». Їх обох здивувала лють, із якої Джоня відповів це найдурніша, найпаскутніша річ, яку ти могла мені сказати. Він був уражений, як тільки Вірджинія могла почуватися так, чому вона так не любила його? Вірджинію потішило, що її слова зачепило його за живе, а також що він вибухнув з такою брутальною люттю до нею. «А як ти думаєш, – говорила вона, – мала б я почуватися, коли всі оті дівахи умлівали біля тебе через твой спів? Як би ти зреагував, якщо б я задрала спідницю і з голим задом носилася по вулиці, спокушуючи бухарів? Оце і є суть твоїх співів. І я завжди благала, щоб ти втратив голос і більше ніколи не співав. Але то було ще до нашого розлучення. Джоні допив свій напій. Ти нічого не розумієш. Нічогісінько. Він пройшов на кухню і зателефонував Ніно. Вони швидко домовилися поїхати разом до Палм-Спрінгс на вихідні. Джоні дав Ніно номер телефону однієї дівчини, щоб той подзвонив цій справді незіпсутій молодій красуні, з якою він хотів розважитися. «Вона приведе подругу і для тебе», – сказав Джоні. «За годину я буду у тебе». Вірджинія холодно розпрощалася з ним. Та йому було начхати. Це був один із тих небагатьох випадків, коли він сердився на неї. Чорт з нею він просто дасть собі волю на уікенді, щоб википіла вся отрута з його організму. І справді, в Палм Спрінгс усе чудово склалося. Джоні мав там власний будинок, у цій порі року він завжди був відкритий і забезпечений обслугою. Обидва дівчиська виявилися ще надто молоденькі, щоб уміти надати справжню насолоду. І не лізли зі шкури, щоб добитися чогось для себе. Приходили гості, щоб поспілкуватися біля басейну. І так тривало аж до вечері. Ніно зі своєю дівчиною пішов до себе в кімнату, щоб прибратися до вечері і пожирувати з нею на швидкоруч, поки розгарячів від сонця. Джуні був не в гуморі і спровадив свою дівчину – коротеньку яскраву блондинку Тіну, до душу саму. Він ніколи не міг злягатися з жінками після сварок із Вірджинію. Джоні пройшов у кімнату зі скляними стінами, що виходили у внутрішній дворик. Тут стояла піаніно. Співаючи з джазовою групою, він любив облазнювати біля піаніно просто задля сміху. Отож, він міг вибрати пісеньку в псевдосеренадовому -сер стилі. Він сів за інструмент і повправлявся під супровід піаніно. Дуже обережно, фактично промог... промогивкав, не співаючи кількох слів. Він і не помітив, як у кімнаті з'явилася тіна. Вона зробила для нього коктейль і присіла поруч біля піаніно. Він зіграв кілька мелодій, і вона мугикала разом із ним. Потім він залишив її біля інструмента, а сам пішов прийняти душ. У душі він заспівав, майже зречітативив зречит... короткий пасаж. Потім вдягнувся і зійшов униз. Тіна і досі сиділа в самоті. Ніно чи все ще порався зі своєю дівчиною, чи вже наливався віскі. Джоні знову сів за піаніно, а Тіна вийшла помилуватися басейном. Він затягнув одну із своїх колишніх пісень. У горлі не пекло. Звуки виходило дещо приглушені, але у відповідальному тембрі. Він дивився на піаніно. Тіна все ще була на дворі за зачинами скляними дверима. І не могла його чути, з якихось причин йому не хотілося, щоб хтось чув його. Він знову завів давішню сиренаду, свою улюблену. Він співав на повний голос, немов би перед ним були слухачі. Брав найскладніший колінця, чекаючи на звичний пекучий біль у горлянці. Але його не було. Він дослухався до свого голосу, який звучав дещо незвично. Але подобався йому. Він був густішим. Це був чоловічий голос, не хлопчачий, а соковитий, подумалася йому, густий і соковитий. Він закінчив пісню, розслаблюючись, і сидів за піаніно, обмірковуючи свій спів. — Непогано, старий, — почувся голос Ніно, — зовсім непогано. Джонні круто розвернувся. Ніно сам стояв у прочинених дверях. Його дівчини з ним не було. Джонні зітхнув із полегшенням. Його не бентежило, що його вправи почув Ніно. "Так", сказав Джонні. "Давай спекаємося цих шмаркачок. Спровадимо їх додому". "Спроваджуй сам", сказав Ніно. "Вони славні пацанки. Не хочу їх ображати. До того ж я щойно вдовольнив мою, мою двічі. І як то буде, якщо я відшию її, навіть не пригостивши вечерею? Дідько з ними подумав Джонні. Хай дівчата собі слухають, навіть якщо він і звучить паскудно». Він подзвонив знайомому керівникові джаз-оркестру Спалм Спрінгс і попросив прислати мандоліну для нюну. Музикант заперечував: Послухай! Та ж ніхто у Каліфорнії не грає на мандоліні. Джоні гаркнув. Кажу тобі, добудь. У будинку було повно платівок і обладнання для звукозапису. Джоні посадив дівчат за записувальну апаратуру. Після вечері Джоні допався до праці. Він велів Ніно акампу... акампонувати на мандоліні і проспівав всі пісні зі свого калишнього репертуару співав на повний голос, не оберегаючись. З горлом усе було в ажурі. Він перечував, що може співати завжди. Протягом місяців, коли не вдавалося співати, він часто думав про свої пісні, мріяв про те, якби він співав їх зараз, на відміну від свого юнацького виконання. У голові Джоні проспівував пісні зі складнішими варіаціями, а тепер здійснював з. Ті свої задуми. Інколи у живому виконанні щось не вдавалося те, що звучало добре подумки, не звучало у виконанні на повний голос. На повний голос подумалося йому. Тепер він уже не дослухався до свого голоса, а зосередився на виконанні. Він не завжди попадав у такт із музикою, але то дрібниці просто ще недопрацьовано. У його голові був закладений метроном, який ніколи не підводив. Просто йому трохи бракує практики. Нарешті він наспівався і замовка. Тіна підійшла до нього з осяйними очима і нагородила його довжелезним поцілунком. «Тепер я знаю, чого моя мама не пропустила жодного твого фільму», – сказала вона. Її слова прозвучали б недоречністю, будь-коли, але не зараз. Джоні і Ніно весело розсміялися. Вони перемотали запис, і тепер Джоні мав змогу прослухати себе. Його голос змінився. Змінився таки добряче, але поза всяким сумнівом, він і надалі залишався голосом Джоні Фонтани. Він став значно багатшим і густішим, як Джоні вже відзначив раніше, Щось свідчило в ньому, що це співає чоловік, а не юнак. У голосі було більше справжнього почуття, більше характерності. А з технічного боку все звучало набагато краще, ніж будь-що зі співаного ним раніше. Це була справжня майстерність. І якщо він міг співати так добре тепер, коли був не у формі, як хто зна що... Як же добра він співатиме, коли знову буде в формі, Джонні усміхнувся до Ніно. Чи воно і справді таке гарне, як мені здається? Ніно замислено подивився на його щасливо мармизо. "До гарно", заявив він. "Але побачимо, як ти співатимеш завтра". Джоні неприємно вразила така недобразичливість з боку Ніно. «Ех ти, сучі сино, ти знаєш, що сам ніколи не зможеш так співати. Прозавтра можеш бути спокійним. Я почуваюся грандіозно». Але більше того вечора він не співав. Вони з Ніно повели дівчат на вечірку. І Тіна заночувала в його постелі. Але там він не виявив нічого особливого. Дівчина була дещо розчарована. Але чорти б її взяли. Не можна ж домогтися всього в один день, подумав Джон. Він прокинувся вранці з недобрим передчуттям, десь підсвідома його тероризувала думка чи, бува, не примарилося йому, що голос відновився? Коли ж він пересвідчився, що це не марення, його перелякав острах, що голос може знову зникнути. Він підійшов до вікна і помигикав. А тоді зійшов у вітальню в самій піжамі, підібрав на піаніні мелодію і спробував заспівати. Співав він приглушено, але болю не було, не було й хрипати в горлі, і він дав собі волю. Зв'язки поводилися чудово, не доводилося їх форсувати. Легко-легко лилася пісня. Джоні відчув, що злі часи минули, голос знову був при ньому. І йому було не до сідниці, якщо він сяде у калюжу зі своїми фільмами. Начхати й на те, що йому минулої ночі не вдалося опоратися стіною, чи що Вірджинія ненавидитиме його, бо ж він знову зможе співати. Намить він пошкодував лише за тим, що голос повернувся не тоді, коли він намагався заспівати для своїх доньок. Як гарно це було б. Це було б так гарно. Готельня медсестра увійшла в номер, штовхаючи перед собою візочок, навантажений медикаментами. Джоні підхопився і уважно глянув на Ніну, який спав чи, може, віддавав Боговіду. Він знав, що Ніно не ревнував і не заздрив відродження його голосу. Ніно лише заздрив його щастю з приводу відновлення голосу. Заздрив його несамовитому бажанню знову співати. Тепер уже було зрозуміло, що самого Ніно Валенті ніщо не цікавило настільки, щоб могла відновитися його воля до життя. Розділ 27 Майкл Карлеоне прилетів пізно ввечері. За власним розпорядженням в аеропорту ніхто його не зустрічав. Його супроводили лише двоє – Том Хейген і новий охоронець Альберт Нері. На Майкла та його супутників чекав найрозкішніший номер готелю, де зібралися люди, з якими Майкл хотів побачитися. Фредді привітав брака, брата палкими обіймами. Фредді погладшав. Мав добродушний, життєрадісний вигляд. Зовні справжній чепорун. На ньому були елегантно пошитий шовковий костюм і в тон підібрані аксесуари. Волосся підстрижене під бритву і зачесано, як у кінозірки. Чисто виголене обличчя аж вилискувало, А нігті на руках були на манікюрені. Він зовсім не був схожий на того Фредді, якого чотири роки тому вивезли з Нью-Йорка. Він відхилився назад і любовно оглянув Майкла. Тепер, коли поправили обличчя, ти маєш значно кращий вигляд. Дружина зрештою умовила тебе зробити операцію, га? Як тепер Кей? Коли нарешті вибереться до нас? Майкл посміхнувся до брата. Ти теж маєш непоганий вигляд, кей хотіла приїхати разом зі мною, але вона знову ходить при надії, та й за дитям треба ж доглядати. А крім того, Фреді, я прибув у справах і завтра ввечері або післязавтра вранці можу повертатися назад. Але спочатку попоїш чого-небудь, сказав Фредді. У нас у готелі знаменитий шеф-кухар. Тобі подадуть таку смакоту, якої ти з роду не їв. Прийми душ, перевдягтися з дороги, а я подбаю, щоб все подали прямо сюди. Я вже викликав усіх, з ким ти хотів зустрітися. Вони чекають, і коли ти будеш готовий, я їх гукну. «Прибережи Моу Гріна на кінець, добре?» – задоволено відказав Майкл. «Запроси Джоні Фонтане і Ніно сюди поїсти з нами, і Люсі та її друга лікаря. Хто буде говорити, коли ми будемо їсти?» Він обернувся до Хейгана. «Може, ти б хотів ще когось запросити, Томе?» Хейган заперечливо хитнув головою. Фредді привітав його куди холодніше, ніж Майкла. Хейген розумів. Чому? Фредді був у батька в неласті. І, звісно, винувати в за те, що той не поміг йому. Хейген рада зробив би все для Фредді, але й сам не знав, чому той втрапив у неласку. Батько ні в чому конкретно не дорікав синові. Він просто давав відчути своє незадоволення. Було вже північ коли сіли за спеціальний обідній стіл, накритий у Майкловому люксі. Люсі поцілувала Майкла і не стала розходитися про те, що його обличчя після операції набуло значно впривабливішого вигляду. Джуліс Сігал діловито оглянув оперовану вилицю і сказав Майклу «Добра робота, зашито на совість. Як тепер ніс у порядку?» «Цілком і повністю, дякую за допомогу», – відповів Майкл. Під час вечері загальна увага була зосереджена на Майклові. Усі помітили, що своєю поведінкою, навіть манерою говорити, він нагадував Дона. «Якимось чином викликав таку саму повагу, такий самий шанобливий острах, Хоча поводився цілком природно і намагався, щоб кожен почувався невимушено. Хейган, як завжди, залишався в тіні. Новий чоловік, якого присутні не знали, Альберт Нері, теж тримався дуже спокійно і скромно. Він заявив, що не хоче їсти і сидів у кріслі біля дверей, переглядаючи місцеву газету. Коли всі трохи випили і підїли, офіціантів відпустили. Майкл говорив із Джоні Фонтани. «Кажуть, до тебе повернувся голос. А, зараз, а заразом і всі твої шанувальники і шанувальниці. Вітаю!» «Дякую!» – відповів Джоні. «Його цікавило, чому саме Майкл хотів із ним зустрітися, чого він зажадає, якої послуги?» Тепер Майкл говорив до всіх одразу. «Родина Карлеоне думає перебратися сюди, у Вегас». Продамо всі наші акції у фірмі Маслинової олії і переїдемо сюди. Дон, Хейган і я вже все обговорили і вважаємо, що саме тут у родини велике майбутнє. Це не означає, що ми переїдемо прямо сьогодні чи наступного року. Щоб все влаштувати, потрібно буде два, три, а то й чотири роки. Але такий наш генеральний план. Дехто з наших друзів. Уже має чималу частку акцій у цьому готелі та в казину. Отже, з цього і почнемо. Моу Грін продасть нам свої акції. Отже, друзі-родини повністю володітимуть готелем і казину. Майку, а ти певен, що Грін продасть? Він ніколи не говорив мені про це, а він любить цей бізнес. Я не думаю, що він захоче продати акції». Кругле як місяць обличчя Фредді набуло стурбованого виразу. Майкл спокійно сказав, я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Ці слова він промовив звичайним тоном, проте вони прозвучали приголомшливо можливо тому, що це була улюблена фраза Дона. Майкл знову звернувся до Джоні Фонтани. «Дон, розраховую, що ти допоможеш нам добре стартувати на новому місці». Кажуть, розваги мають великий ефект у заманюванні гравців. Ми сподіваємося, що ти підпишеш контракт і п'ять разів щороку приїздитимеш на якийсь тиждень із концертом. Сподіваємося, що твої друзі-кіноактори наслідуватимуть твій приклад. Ти зробив їм чимало послуг. Отже, тепер можеш нагадати, що час відплачувати. Авжеж, я зроблю для хрещеного все, що, мож, що можу. Ти ж знаєш, Майкл». Проте в його голосі відчувалося ледь чути вагання. Майкл посміхнувся і запевнив. «Ти з твоїми друзями нічого не втратиш у цій справі. Ти матимеш посаду і частку прибутків готелю. Якщо вважаєш, що треба дати ще комусь, то йому даму. Може, ти не віриш мені?» Але я передаю слова Дона. Джоні поспішив запевнити. Я вірю тобі, Майку, але на косі будується ще десяток готелів і казино. Коли ти тут об'явишся, ринок перенасититься і тобі буде пізно встрявати в наявну тут конкуренцію. Озвався Том Хейген. У родини Карлеона є друзі, що фінансують будівництво трьох готелів. Джуні відразу зрозумів, що родина Карлеони володіє ще трьома з цих готелів разом із їхніми казино. Отже, буде з чого знімати проценти. «Я візьмуся за цю справу», – запевнив він. Майкл повернувся до Люсі і Джуліса Сігала. «Я зобов'язаний тобі», – сказав він Джулісу. «Кажуть, що ти знову хотів би різати людей, але...» Лікарні не дозволяють користуватися їхнім остаткуванням через стару справу за бортами. Я б хотів почути від тебе, чи це саме те, чого ти хочеш? Джуліс усміхнувся. Здається, що так, але ти не знаєш медичного світу. Для них ніяка твоя сила не має значення. Боюся, що ти мені не допоможеш. Майкл із відсутнім виглядом кивнув головою. Звичайно. Твоя правда, але мої друзі – дуже відомі люди. Збираються побудувати велику лікарню в Лас-Вегасі. Судячи з того, як розростається це місто з планів його розбудови, ця лікарня знадобиться найближчим часом. Якщо все правильно подати, вони могли б взяти тебе в хірургічний кабінет. Де у Біса вони знайдуть таких талановитих хірургів, як ти? Котрі захотіли б лісти в цю пустелю, хоча б на половину таких талановитих, ми навіть зробимо лікарні велику послугу. Отож не зникай з поля зору. Я чув, що ви з Люсі збираєтеся одружитися. Джулі стенув плечима. Коли буде видно, що може забезпечити сім'ю, відповів він. Якщо ти, Майко, не побудуєш лікарню. Вікувати мені старою дівою, невесело підсумувала Люсі. Усі засміялися, усі за винятком Джуліса. Він заявив Майклу, якщо я отримаю таку роботу, я не хотів би, щоб мене чіпляли на неї, як на гачок. Ніяких гачків, холодно відповів Майкл. Просто я в боргу перед тобою і хочу віддячити. Люсі лагідна попросила. «Майку, не бери до серця». «А я й не беру». Майкл посміхнувся Люсі і знову звернувся до Джуліса. «Ти бовкнув дурницю. Родина Карлеоне використала свій вплив, щоб допомогти тобі. Невже ти маєш мене за такого недоумка, який зажадав би від тебе чогось для тебе огидного? А якщо б і зажадав, то й що?» Чи поворохнув ще хтось, бодай, пальцем, аби допомогти тобі, коли ти втрапив у халепу? Коли я почув, що ти хочеш знову працювати за фахом, мені довелося чимало поморочитися, аби тобі допомогти. Я можу. Я ні про що тебе не прошу, але ти принаймні можеш вважати наші стосунки дружніми, і я сподіваюся, що ти зробиш для мене те саме, що ти зробив би для кожного твого доброго товариша. Оце і є мій дгачок. Але ти можеш відмовитися. Том Хейген низько схилив голову і посміхнувся. Навіть Дон не міг викласти краще. Джуліс зашарівся. Майк, я хотів сказати зовсім інше. Повір, я вельми вдячний і тобі, і твоєму батькові. Забудь про сказане. Майкл кивнув головою і сказав, ну і чудово, а поки побудують і відкриють лікарню, ти відповідатимеш за медичну службу в усіх чотирьох готелях. Підбери собі штат, встановимо тобі підвищену платню, але про це ти домовишся пізніше із Томом. Люсі, я хочу б, щоб ти взялася за щось важливіше. Можливо, координуватимеш роботу крамниць що відкриватимуться в пасажах готелів, вестимеш їхнє фінансування, або опікуватимешся наймом дівчаток для казину, що-небудь у цьому дусі. Отже, якщо Джуліс не одружиться на тобі, будеш принаймні багатою старою дівою. Фредді сидів і похмуро пихкав сигарою. Майкл обернувся до нього і лагідно сказав. «Фредді, я в батька лише на побігеньках. Чого він хоче для тебе, він тобі скаже, звісно, сам. Але я певен, що тебе воно зробить щасливим. Нам не нахвалятися твоєю вправністю на цьому місці. «Тоді чому він сердитий на мене?» – жалісним голосом запитав Фредді. «Тільки тому, що казино втрачає гроші?» так... «Ним заправляй грін, а не я. Тоді якого ж біса старому від мене треба?» «Не перемайся цим», – сказав Майкл. Він повернувся до Джоні Фонтани. «А де ж Ніно? Я хотів би знову побачитися з ним». Джоні стенув плечима. «Ніно дуже хворий, коли коло нього постійно сидить медсестра. Але ось цей лікар каже, що його слід помістити в божевільню». Ніно намагається себе доконати. Отаке ж Ніно. Майкл замислився і, дивуючись, прокоментував. Нівно... Ніно завжди був гарний хлопець. Я не пригадую, щоб він вчинив якесь паскудство, чи бодай словом когось принизив. Його ніколи нічого не обходило, крім спиртного. Так, погодився Джонні. Гроші самі пливуть йому до кишені. Він ніколи б не залишився без діла, міг би і співати, і зніматися в кіно. Йому тепер платять по 50 тисяч за фільм, а він чхати хотів на все. Його ані скільки не цікавить слава. Ми з ним завжди були нерозлей вода, і я не пригадаю, щоб він зробив якусь капость. Але ж сучий син зводить себе пиятикою на той світ. Джуліс хотів щось сказати, як раптом постукали в двері. Його здивувало, що чолов'яга, який сидів у крістлі біля дверей, не зрушив із місця, а спокійнісінько читав собі і далі газету. Де двері відчинив Хейган. Його мало не збив із ніг Моу Грін, що широкими кроками зайшов до кімнати у супроводі двох охоронців. Моу Грін був вродливий хлопчина, що зробив собі репутацію, працюючи в Брукліні, виконавцем вироків від банди найманих убивць. Потім перекинувся на гральні заклади і переїхав на Захід, щоб тут збити собі капітал. Він раніше за всіх збагнув можливості Лас-Вегаса Лас і побудував один із перших готелів Сказіновс на смузі. У нього й досі часто бували спалахи скаженої люті, і в готелі його боялися геть усі, не виключаючи Фредді, Люсі і Джуліса Сігала. По можливості вони намагалися не потрапляти йому під гарячу руку. І тепер його вродливе обличчя було спотворено люттю. Він сказав Майклові Карлеоне Майку, я чекав на тебе, щоб переговорити. У мене завтра багато роботи. «Отож я вирішив спіймати тебе сьогодні. Що ти мені на це скажеш?» Майкл Карлеоне подивився на нього, як здавалося, з приязним здивуванням. «Чом би ні?» Він зробив Хейганові знак рукою. «Томе, налий випити панові Гріну!» Джуліс відзначив собі, що той, кого звали Альберт Нері, уважно вивчав мову Гріна, не звертаючи жодної уваги на двох охоронців, які стояли спершись на двері. Він знав, що кровопролиття тут, у Лас-Вегасі, виключене. Так суворо заборонялося, бо воно мало б фатальні наслідки для наміру перетворити Вегас у законний притулок для азартних гравців Америки. Моугрін Грін сказав своїм охоронцям. «Візьміть кілька жетонів для цих людей, щоб вони могли трохи пограти в казину». Він явно мав на увазі Джуліса, Люсі, Джоні Фонтани і Майклавого охоронця Альберта Нері. Майкл Карлеони кивнув головою на знак згоди. «Це гарна думка». Лише тепер Нері підвівся з крісла і приготувався разом з іншими вийти з кімнати. Після того, як попрощалися, в кімнаті залишилися Фредді, Том Хейган, Моу Грін і Майкл Карлеон. Грін поставив свій напій на стіл і сказав, ледь стримуючи обурення: "Що я чую? Родина Карлеоне збирається викупити у мене готель? Ні, це я у вас викуплю, а не ви у мене". Майкл розважливо відказав, на подив Твоє казино зазнає збитків. Якось неправильно ти ним порядкуєш. Може, у нас справи підуть краще. Грін хрипко засміявся. Ах, ви, ж чортові макаронники. Я зробив вам послугу, взяв фредді коли вам було непереливки, а тепер, бачте, вам закортіло витурити мене з бізнесу. Даремно багатієте цією думкою. Мене ніхто не витурить звідси, і у мене є друзі, що стануть за мене. Майкл сказав так само спокійно і розважливо. Ти взяв Фреді, бо родина Карлеона дала тобі добрий шмат грошей, щоб ти дообладнав свій готель і відкрив своє казино. І ще тому, що родина Молінарі гарантувала його безпеку і зробила тобі певні послуги за те, що ти взяв його. Родина Карлеоне розрахувалася з тобою повністю. Я не знаю, чого ти нервуєшся. Ми купимо твою пайку за будь-яку розумну ціну, яку ти встановиш. Що ж тут нечесного? Оскільки твоє казино втрачає гроші, то купівлею ми ще й тобі робимо послугу. Грін похитав головою. Родина Карлеоне. Вже немає тієї сили, що колись. Хрещений хворий, вас виживають із Нью-Йорка інші родини. І ви гадаєте, що тут рибка клюватиме краще. Я порадив би тобі, Майку, по-хорошому. Не втрачай сили. Майкл стихо запитав. Оце тому ти і вирішив, що можеш прилюдно заїхати Фредді по пицці. Том Хейган уражено обернувся до Фредді. Фредді Карлеони почервонів, як буряк. Ей, Майко, це пусти. Мову не мав нічого на увазі. Він, буває, зривається. Але ми з ним добрі друзі. Правда, Моу? Грін нашорошився. Ну, заїхав. То що. Інколи мені доводиться роздавати піц, підс... щоб тут був лад. А Фредді допік мені, бо крутив із усіма офіціанточками, навіть коли вони потрібні на роботі. Ми з ним гостро поговорили, ну і я його і поставив на місце. Майкл із незворушним виглядом запитав брата. Ну то як, Фредді? Тепер ти вже знаєш своє місце? Фредді похмуро дивився на меншого брата і мовчав. Грін засміявся і повідомив. Сучий син! Він тягав їх у ліжка по дві одразу, мушу визнати, Фредді, що після цього сендвіча з тобою уже ніхто не може ощасливити цих див... дівчисьок. Не знаю, чим ти їх причаровуєш. Хейген бачив, що почути здивувало Майкла. Вони перезирнулися. Можливо, саме через це Дон і не і не злюбив Фредді. У справах сексу Дон дотримувався суворих правил. Він міг розцінити таку вольність із боку свого сина Фредді, як дві дівчини в ліжко водночас, як ознаку занепаду. А те, що Фредді дозволив фізичне приниження від Моу Гріна, могло підігравати повагу до родини Карлеона. І такий факт також міг при... При... бути причиною того, що Фредді потрапив у батька в чорний список. Майкл, підводячись із крісла, сказав тоном, який, вочевидь, означав, що розмову закінчено. «Завтра я мушу повертатися до Нью-Йорка. Отже, подумай про свою ціну». Грін аж закипів від люті. «Аж... «Ах, ти ж сучий, сину!» Ти думаєш, що так легко можеш відтерти мене? Та я, поки вибився в люди, вколошкав більше людей, ніж ти. Завтра я полечу в Нью-Йорк до самого Дона і зроблю йому свою пропозицію. Фредді Нервова звернувся до Тома Хейгана. Томе, ти ж в Може, поговориш із Доном і порадиш йому? І тоді Майкл заговорив до обох Лас-Вегасів, до Фреді і до Гріна одразу, і від його голосу повіяло крижаним холодом. Дон наполовину відійшов від справ. Тепер я веду родинне на діло. І я усунув Тома з посади канцільєрів. Він буде тільки моїм адвокатом у Лас-Вегасі. Через пару місяців Том перебирається із сім'єю сюди, аби розпочати всю необхідну юридичну роботу. Отже, якщо у вас є щось заявити, говоріть мені. Усі мовчали. Майкл сказав сухо: "Фредді, ти мій старший брат, і я поважаю тебе, але не здумай ще колись виступити бодай з кимось проти родини. Я навіть не стану доповідати донові про це". Він повернувся до Моугріна. «А ти не ображай людей, що прагнуть допомогти тобі. Краще б не лютував, а шукав причини, чому казино втрачає гроші. Родина Карлеоне вклала сюди чимали кошті. І ми не отримуємо того, що вони мусили б давати. Але ж я приїхав не для того, щоб звинувачувати от тебе. Я хочу допомогти і простягаю дружню руку». Ну, а якщо ти хочеш плюнити в цю руку, справа твоя. Мені більше нічого сказати. Він жодного разу не підвищив голосу, але його слова протверезили і Гріна, і Фреді. Відходячи від столу, Майкл дивився на обох, даючи на здогад, що він хоче, аби вони пішли з номера. Хріген підійшов до дверей і розчинив їх. Обидва вийшли, не сказавши добрані. Другого ж дня Майкл Карлеоне отримав від Моугріна записку. Той не погоджувався продати свою частку готелю за жодну ціну. Записку приніс Фредді. Майкл знизав плечима і сказав братові. До від'їзду в Нью-Йорк хочу ще відвідати Ніно. У люксі Ніно вони побачили Джоні Фонтане, який снідав сидячи на канапі. Джуліс оглядав Ніно за запнутою завісою в спальні. Нарешті завісу відсол... відслонили. Вигляд Ніно вразив Майкла. Він танув на очах. Погляд його горів, рот не затулявся, м'язи на лиці обм'якли. Майкл присів біля нього на ліжка і промовив. «Ніно, це добре, що я побачився з тобою. Дон завжди розпитує про тебе». Ніно шкірився, як завжди. Передай йому, що я вмираю. Передай йому, що шоу-бізнес ще небезпечніше, ніж бізнес маслинової олії. У тебе все буде гаразд, відповів Майкл. Якщо тобі треба якоїсь допомоги від родини, лише скажи мені. Ніно заперечно похитав головою. Вже нічого не треба. Нічого. Майкл поговорив ще трохи і пішов. Фредді провів брата і супроводників в аеропорт, однак на Майкла прохання не став чекати до відльоту. Коли Майкл разом із Томом Хейганом і Нері піднімалися на літак, Майкл обернувся і запитав Нері. «Ну як? Ти добре його запитав?» – запам'ятав. Нері постукав собі по лобі. «Отут у мене той мов грін з усіма тельбухами». Розділ 28. Дорогою літаком назад до Нью-Йорка Майкл Карлеоне спробував трохи відпочити і навіть заснути. Та марно. Наближався найстрашніший, можливо, фатальний період його життя. Далі викладати не було куди. Усе готово, здається, все передбачено. Ретельне готування забрало два роки. Ні, просто неможливо далі тягти. Минулого тижня, коли Дон офіційно повідомив обох Копереджимі та інших членів родини Карлеони про те, що він іде на спочинок, Майкл зрозумів, що батько по-своєму дає йому зрозуміти. Настав час. Минуло майже три роки, відколи він повернувся додому. І більше двох років як одружився з Кей. Усі три роки він активно вивчав родинне діло. Провів багато довгих годин із Томом Хейганом, багато довгих годин із Доном. Його вразили могутність і справжнє багатство родини Карлеон. Їм належали величезне нерухоме майно в самому центрі Нью-Йорка, цілі хмарочоси, зайняті діловими установами. Через підставних осіб родина мала пай у двох банківських синдикатах на Уолл-стріт, у банках на Лонг-Айленді у деяких швейних фірмах, і все це на додачу до розгалудженої мережі незаконних гральних закладів. Коли Майкл ознайомився з операціями родини Карлеоне, він із великою цікавістю дізнався, що родина отримала чималі прибутки одразу ж після війни, надаючи свою протекцію компанії підроблювачів грамофонних платівок. Вона без контрактів виготовляла і продавала копії платівок із записами відомих артистів. І все підробляла так майстерно, що її так, ані разу і не накрили. Звісно, з платівок ні артисти, ні фірми, які мали на них контракти, не отримали ні цента. Майкл Карлеони помітив, що Джоні Фонтане втратив чимало грошей через цих Підроблювачів. Адже тоді, коли, якраз перед зникненням голосом, його платівки були найпопулярнішими в країні, він спитав Отома Хейгана, чому Дон дозволив пройдисвітам оббирати свого хрещеника. Бізнес є бізнес, відповів Том, знизивши плечима. Джонні якраз був у неласці, бо розійшовся з дружиною, коханням дитинства, щоб одружитися з Марго. «Ештон, це вельми не сподобалося Донові». «А чому ці люди припинили свої операції?» – поцікавився Майкл. «Поліція все-таки натрапила на їхній слід?» Хейген заперечливо схитнув головою. «Ні, Дон перестав їм протигувати. Це було якраз після весілля коні. Майкл помітив, що досить часто Дон допомагав у скруті тим, до чого нещастя він сам же почасти і спричинився. Не через хитрість чи свідомий намір, а через величезну розгалуженість свого бізнесу, а можливо також і тому, що так уже побудований світ, і добро і зло нерозривно переплетені в ньому. Майкл і Кей обвінчалися в Новій Англії. Справили скромне весілля, де були тільки її батько, мати та кілька її друзів. А потім переїхали в один із будинків у маєтку на Лонгпіч. Майкл не дивувався, як легко зійшлася Кей з його ріднею та людьми, що жили в їхніх будинках. І, звичайно, вона одразу завагітніла, як і мусила за старими звичаями добра дружина-італійця. Це також допомогло... Зближенню у родині. А друга дитина, що мала народитися через рік після першої, вже зовсім розвіяла будь-яку настороженість. Кей мала чекати на нього в аеропорту. Вона завжди зустрічала його і завжди раділа, коли він повертався з подорожей. І він також, але не зараз адже завершення цієї подорожі означало, що йому нарешті треба братися до операції, яку він готував протягом останніх трьох років. Дон чекатиме на нього, і обидва Капереджіми теж, а він, Майкл Карлеоне, мусить віддати накази і ухвалити рішення, які визначать його долю і долю родини Карлеон. Коли Кей Адам з Карлеоне прокидалася вранці, Аби погодувати дитину, вона щоразу бачила, як один з охоронців автомобілем везе матусі Карлеоне, дружину Дона, з маєтку і повертається з нею через годину. Невдовзі Кеді дізналася, що її свекруха щоранку їздить до церкви. Повернувшись, вона часто заходила до них, щоб випити ранкову чашку кави і навідати малого ону. На початку розмови матуся Карлеоне завжди запитувала Кей, чому би і їй не стати католичкою. Її ані трохи не бентежило, що Кей уже охрестила сина за протестантським обрядом. Отож і Кей за даречне поцікавитися, чому викруха щодня їздить у церкву. Чи це обов'язково для католиків? Стара відповідала так? Ніби лише ця обставина утримувала Кей від переходу в іншу церкву. Ні, зовсім ні. Декотрі католики бувають у церкві лише на Великдень та на Різдво. Ходи, коли тобі хочеться. Кей сміялася. А чому ж тоді ви щоранку буваєте у церкві? Матуся Карлеона відповіла дуже просто. Я ходжу в церкву, щоб мій чоловік... «Не потрапив отуди», – вона показала пальцем униз. Після паузи додала «Щодня молюся за його душу, щоб він був там» і піднесла руку вгору. Вона сказала це з хитруватою посмішкою. Так, ніби робити проти волі чоловіка, або ж знала наперед, що це безнадійне діл. Вона вимовила все майже жартома, напускаючи на себе вигляд старої сварливої італійки. І, як завжди, коли чоловіка не було поряд, говорила про Великого Дона дещо неповажно. «Як почувається ваш чоловік?» – ввічливо запитала Кей. Матуся Карлеоне знизала плечима. «Вже не той, відколи підстрелили. Полишає всю роботу на Майкла, а сам бавиться в саду зі своїм перцем та помідорами. Не мов би він і досі селянин. Але чоловіки завжди такі. А пізніше вранці до неї заходила Коні Карлеоне, ведучи за собою або дітей. Приходила навідати і поговорити. Кей подобалася ця весела жінка. Її очевидна любов до брата Майкла. Коні навчила Кей готувати деякі італійські справи. Але інколи приносила із собою страви власного – Вправнішого приготування, щоб зробити приємно Майклові. Сьогодні зранку вона, як завжди, запитала Кей, що Майкл думає про її чоловіка, Карлу. Чи справді він любив Карлу, як здавалося? У Карло спочатку завжди були якісь неприємності з родиною, але останніми роками він виправився. Його справи в профспілці йшли добре. Але доводилося тяжко і довго працювати. Карло щиро любить Майкла, неодмінно додавала коня. Та що ж, усі любили Майкла, так само, як усі любили її батька. Тепер Майкл був доном. Це на краще, бо ніхто б не впорався ліпше Майкла з родинною фірмою маслинової олії. Кей ще й раніше помітила, що коли Коні говорила про свого чоловіка у зв'язку з родиною, їй завжди хотілося почути схвальне слово надресу Карло. Кей мала б бути зовсім дурною, щоб не помітити, з якою тривогою Коні допитувала, чи Майкл любить Карло. Одного разу ввечері Кей розповіла про це Майклові і сказала також, що ніхто ніколи, не згадує Соні Карлеони, принаймні в її присутності. Кей якось пробувала висловити своє співчуття Донові та його дружині. Її вислухали мовчки і навіть не знайшли, що відповісти. Вона намагалася говорити з Коні про її старшого брата і знову марно. Вдова Соні Сандра, забрала дітей і перебралася з ними до штату Флорида де жила її рідня. Влаштували так, щоб вона з дітьми могла жити в достатку, хоча Соні не залишив по собі ніякої спадщини. Майкл неохоче розповів про події тієї ночі, коли вбито Соні. Про те, що Карло налупцював свою жінку, що Коні подзвонила додому, а слухавку взяв Соні і розлючений помчав у місто. Отже, природно, Коні завжди непокоїлася, що родина може Звинувачити її, ніби вона винна в смерті соні, або звинуватять її чоловіка Карло. Але ж їх ніхто не звинувачує. Кращий доказ тому – їх оселили у маєтку і дали Карлу важливу посаду в проспілках. І Карло також узявся за розум, перестав пиячити, волочитися за повіями, перестав встромляти носа, куди не просять. Родина задоволена з його роботи і поведінки протягом останніх двох років. Ніхто не покладає на нього вини за те, що трапилося. «Тоді чом би тобі не запросити їх колись на вечерю, щоб заспокоїти сестру?» – запитала Кей. «Бідолашна, вони завжди сушать собі голову, чи ти не сердити на її чоловіка. Сказав би їй сам і порадив би». Викинути з голови всі ці дурні тривоги. «Не можу, бо в нашій сім'ї не кажуть про такі речі. То, може, хочеш, аби я переказала їй те, що ти розповів мені?» – запитала Кей. Вона з подивом відзначила, що Майкл так довго думав над її пропозицією, такою здавалося очевидною річчю, яку потрібно було б зробити. Зрештою, він сказав: "Думаю, що не треба так робити, Кей. Це нічого не дасть". Вона все одно тривожиться. У таких справах важко чимось допомогти. Кей дивувалася. Вона помітила, що Майкл завжди був стриманіший із сестрою, ніж із будь-ким у родині, незважаючи на всю її любов до нього. Вона запитала: «Але ж ти справді не звинувачуєш коні у смерті брата?» «Звичайно ж, ні!» Майкл зітхнув. «Вона моя менша сестра. Ми разом гралися в дитинстві. Я завжди любив і люблю її!» «Мені їй шкода!» «Карло взявся за розум, але, однаково, це не той чоловік, якого їй треба. Та нічого не вдієш. Облишмо цю розмову!» «Кейн не звикла набридати!» Отож, вона більше не поверталася до цієї теми. До того ж, Кей уже пересвідчилося, що Майкл не є людиною, яку можна легко вмовити. Він просто холодно відмовляв. Вона знала, що їй єдині у світі щастило подолати його волю, але була свідома і того, що коли б вона вдавалася до цього часто, тоді могла б втратити свою владу над ним. А за два роки спільного життя вона полюбила його ще більше, любила його за чесність. Це невелика дивина, але ж він із усіма був незмінно порядний, навіть у найменших дрібницях. Вона бачила, що він став впливовою особою. До них у будинок приходили люди, щоб радитися з ним і просити про допомогу. Усі ставилися до нього шанобливою повагою. Але одна річ робила Майкла для неї найдорожче. Коли Майкл повернувся із Сицилії з понівеченим обличчям, всі у родині марно намагалися намовити його на операцію. Майклова мати не давала йому спокою, а одної неділі, коли в Карлеоне за столом зібралася на обід уся родина, вона таки нагримала на Майкла. «У тебе пика, як у бандита з кіно». Зробив би операцію, хоч заради Господа Бога та своєї сердешної жінки. Може, перестало б текти з носа, як у п'яного ірландця. Дон, що сидів на чільному місці за столом і пильнував порядок, звернувся до Кей. «Це тебе турбує?» Кей заперечливо схитнула головою. Тоді Дон заявив своїй дружині. «Тепер він уже не в твоїх руках, і це не твій клопіт». Стара одразу замовкла. Не тому, що боялася чоловіка, але було б неповагою до нього встрявати в суперечку з ним перед присутніми. Але Коні, донова мазунка, вийшла з кухні, де вона готувала недільний обід, і з розпашілим відплити обличчям утрутилася в розмову. «Я гадаю, що йому треба привезти своє обличчя до ладу». Він був найвродливіший у нашій сім'ї, поки його не скалічили. Ну, бо, майко, скажи, що ти зробиш це. Майкл подивився на неї з байдужою міною, ніби він і справді не чув, про що йдеться, і не відповів. Коні підійшла і стала за батьком. Звели йому зробити це, сказала Коня і любовно поклала обидві долоні на батькові плечі і погладила йому потилицю. Вона єдина дозволяла собі таку фамільярність із Доном. Її любов до батька була зворушливою. Вона лащилася до нього, як маленька дитина. Дон поплескав по одній її руці і попросив Ми всі вбираємо з голоду. Подавай на стіл спагетті, а потім уже базікай. Коні звернулася до свого чоловіка. «Карло, скажи хоча б ти Майклові, щоб зробив операцію, може він хоч тебе послухається». Мовила це з такою інтонацією, ніби у Карло Ріці зав'язалася дружба з Майклом більша і міцніша, ніж у будь-кого іншого. Симпатичний засмаглий Карло з акуратно підстриженим і зачесаним чубом надпив із свого келиха вина домашнього виробництва і відповів, Ніхто не може сказати Майклу, що йому робити. Карло став іншою людиною після переїзду в поселення. Він знав своє місце в родині і поводився відповідно. У всій цій сцені було щось приховане, але що саме, Кейн не могла збагнути. Як жінка вона бачила, що Коні умисно лестилася до батька, хоча це і робилося невимушено і навіть щиро. І все ж таки тут був якийсь прихований набір. Навіть сама відповідь Карло, певно, мала показати, що він визнає Майклову вищість. Майкл цілком усе ігнорував. Кей не, з... не зважала на спотворене обличчя свого чоловіка, хоча її не покоїв його нежить, результат ушкодженого нерва. Операція на обличчі все б усунула. І тому вона хотіла, щоб Майкл ліг до лікарні і дозволив її зробити. Але розуміла і те, що він, хоча це і дивно, але воліє залишити своє каліцтво, і була певна, що Дон також розумів це. Та коли вона народила першу дитину, Майкл здивував її запитанням Хочеш, щоб я зробив операцію на обличчі? Кеп підтвердила. Ти ж знаєш, що твій син ніяко вітиме, коли підросте і почне розуміти, що це ненормальна річ. Мені б не хотілося, щоб наша дитина бачила тебе таки. Мені, чесно кажучи, це однаково, Манькла. Він посміхнувся до неї. Гаразд, я зроблю. Почекав, поки вона повернулася зі шпіталю додому, а тоді домовився з лікарями. Операція пройшла вдало. Пошкодження щоки тепер майже не було помітно. Усі раділи в родині, а Коні більше за всіх. Вона щодня навідувала Майкла у лікарні, тягнучи за собою Карло. А коли Майкл повернувся додому, Коні почепилася йому на шию, розцілувала, подивилася на нього захоплено і прорекла. «Тепер ти знову став моїм красенім братом». Тільки Дон не дав... надав цій події жодного значення. Він знизив плечима і пробурчав. Ну і що ж тут такого? Але Кей була вдячна. Вона знала, що Майкл погодився на операцію проти свого власного бажання. Він зробив операцію лише тому, що вона попросила його. Отже, вона була єдиною людиною у світі, що могла примусити його діяти проти своєї власної вулиці. Того ж пообіддя, коли Майкл повертався з Вегасом, Роко Лампоне підігнав лімузин під будинок, щоб забрати Кей в аеропорт, де вона мала зустрічати чоловіка. Вона завжди зустрічала його з позаміських поїздок, переважно тому, що в укріпленому маєтку вона почувалася без нього такою самотньою. Вона бачила, як він разом із Томом Хейганом і новим його працівником Альбертом Нері вийшов з літака. Кей не дуже полюбляла цього Нері. Він її нагадував своїм спокійно грізним виглядом лукубразі. Бачила, як Нері рушив від літака трохи ззаду і з боку її чоловіка. Бачила, як його швидкі допитливі очі обнишпурювали всіх, хто був неподалік. «Саме Нері!» Перший помітив її і доторкнувся до плеча Майкові, щоб той глянув у її бік. Кей поспішила до чоловіка в обійми, він швидко поцілував її і відпустив. Він, Том Хейган і Кей сіли в лімузин, а Нері десь зник. Вона не помітила, що Нері сів у другу машину з двома іншими людьми, і та машина їхала за лімузином аж до маєтку на Лонгбіч. Кей ніколи не розпитувала Майкла про справи. Навіть вічливе запитання про бізнес сприймалося б недоречно. Звичайно, він би їй також вічливо відповів. Проте це нагадала б їм обом про заборонену сферу, яка була десь поза їхніми взаєминами. Кей вже покорилася. Проте, коли Майкл заявив їй, що пробуде Вечір із батьком, щоб доповісти про свою подорож до Лас-Вегаса, вона не змогла приховати свого розчарування. «Пробач», – попросив Майкл. «Завтра ми поїдемо в Нью-Йорк, десь пообідаємо і посидемо у вар'їти. Гаразд!» Він погладив її по животі. Вона вже була на сьомому місяці. «Бо коли народиться мали, ти знову станеш прив'язана додому». Далебі, ти вже не Янки, а італійка. Двоє дітей за два роки. А ти більше Янки, ніж італієць, кисло пожартувала Кей. Перший вечір, як повернувся додому, присвячуєш бізнесові. І все ж вона посміхнулася йому, кажучи йому це Ти повернешся додому не пізно, близько опівночі. Не чекай на мене, якщо почуваєшся втомленою. Я чекатиму, відповіла Кей. На нараді того вечора, що відбулася в наріжній кімнаті бібліотеці в будинку Дона Карлеона, брали участь сам Дон, Майкл, Том Хейген, Карло Ріці і обидва Капереджімі – Клеменцо і Тесіо. Настрій на цій нараді панував уже не такий теплий, як до цього. Відколи Дон Карлеоне оголосив, що половину відходить від справ і передає владу в родині Майклові, відчувалася певна напруженість. Влада за контролем такого підприємства, як родина, зовсім не обов'язково була спадковою. О будь-якій іншій родині, сильні капереджімі, такі як Клеменса чи Тесіо, мали б прийти до влади і посісти до нового місця. або ж, принаймні, їм дозволили б відокремитися і заснувати власні родини. А крім того, відтоді як Дон Карлеоне уклав мир із п'ятьма родинами, сила родини Карлеоне зменшилася. Поза всякими сумнівами, родина Барціні тепер була наймогутнішою в районі Нью-Йорка, а в союзі з Таталья. Вона зараз посіла місце, яке раніше належало родині Карлеон. Вона й далі підточувала силу останньою, Почала відкривати заклади у районах, що належали родині Карлеони. І побачивши, що родина Карлеони чинить не дуже сильний опір, насаджувала своїх букмекерів. Родини Барціні та Талія, не приховували задоволення тим, що Дон Карлеоне відійшов від справ. Хай хоч який здібний його син Майкл, та дорівнятися батькові у спритності і впливі, він не зможе ще добрий десяток років. Родина Карлеоне безперечно занепадала. Звісно, їй дуже не пощастило. Фредді виявився ні на що не здатним, з нього був хіба що добрий управитель готелю та нікчемний бабій, великим нещастям стала і смерть Суні. Його боялися, з ним не можна було не рахуватися. Правда, він припустився помилки, пославши меншого брата Майкла вбити солоцей капітана поліції. Хоча цей крок здавався необхідним із тактичних міркувань, він був цілковитою помилкою з погляду далеких стратегічних інтересів. Це, між іншим. Змусила Дона встати з ліжка передчасно. Це позбавило Майкла двох років цінного досвіду і навчання під батьковим наглядом. І, безперечно, ірландець-консільєрі – єдина дурниця, якою пропустився Дон. Жодному ірландцеві не дорівнятися сицилітцеві у хитрості. Такої думки дотримувалися всі родини, і вони, звісно, ставилися з більшою повагою до спілки Барціні та Талія, ніж до родини Карлеони. Щодо Майкла, вони вважали, що він поступається Соні з силою, хоча й розумніший за нього, але ж не такий мудрий, як його батько. Пересічний спадкоємець, якого не варто надто побоюватися. Крім того, Хоча Дон і виявив здібності державного мужа, укладаючи мирну угоду, він не помстився за смерть Соні, і через це повага до родини також значно підупала. Вважалося, що в такому випадку Донова мудрість походила зі слабкості. Усе це було відомо ти, хто зібрався в кімнаті. Дехто навіть щиро вірив, що справи були саме такі. Карло Ріці любив Майкла, одначе не боявся його так, як колись боявся Соня. Клеменца, хоча не міг не віддати Майклові належного за сміливість, виявлену під час вбивства Солоца і капітана поліції, також вважав, що Майкл занадто м'який, як на Дон. Клеменца сподівався, що він отримає дозвіл заснувати власну родину з тим, Аби його імперія відокремилася від імперії Карлеону. Але Дон дав зрозуміти, що цього не станеться, а він був надто відданий Донаві, аби не підкоритися. Хіба що справи пішли б зовсім, як бісу. Тесіо був кращої думки про Майкла. Він відчував, що цей молодик уміла приховує свою силу, ревниво охороняє. Свою міць від людського ока, керуючись Доновим принципом. Хай друг недооцінює твої чесноти, а ворог переоцінює твої вади. Сам Дон і Том Хеган, звичайно, не мали ніяких ілюзій щодо Майкла. Проте Дон ні за що не відійшов би від справ, коли б не переконався на всі 100% у синовій здатності відновити колишнє становище родини. Кейген виступав протягом останніх двох років Майкловим учителем і не раз дивувався швидкості, з якою Майкл засвоював усі тонкощі родинного діла. Він таки був гідний син свого батька. Майкл дошкулив в Клеменції Тесіо ще й тим, що послабив їхні загони і не відновив загону Соні. Отже, у родини Карлеоне – Тепер було тільки два бойових підрозділи, та й то чисельно послаблені. Клеменцей Тесіо вважали, що це дорівнює самогубству. Надто тепер, коли спілка Барсіні та Таталія зазіхала на їхнє володіння. Отож, вони сподівалися, що хоч на нараді, скликаній нам, пощастить виправити помилку. Майкл почав із розповіді про свою подорож до лас вегаса і про відмову Моу Гріна продати свою частку. «Але ми йому зробили, зробимо таку пропозицію, що він не зможе відмовитися», – казав далі Майкл. «Ви ж знаєте, що родина Карлеоне планує перевести свої операції на захід. Нам належатимуть чотири готелі з казино на смузі». «Та це станеться не одразу. Нам потрібний час» щоб улаштувати справи тут». Він звернувся безпосередньо до Клеменцем. «Піти, я хочу, щоб ти те і Тесіо служили мені протягом року без запитань і без застережень. А на кінець року ви обидва матимете право відділитися від родини Карлеоне і стати на чолі своїх власних родин. Звісно, ми збережемо нашу дружбу». Я б образив вас і вашу повагу до батька, коли б хоча б на хвилину міг дозволити собі думати інакше. Але до того часу я б хотів, щоб ви цілком виконували мої накази, ні про що не турбуючись. Тепер тривають переговори, під час яких ми вирішимо проблеми, що здаються вам безнадійно. Отже, маєте бодай трохи терпсю. Якщо Моу Грін хотів переговорити з твоїм батьком, то кинув Тесіо, чому би не дати йому такої змоги? Дон може переконати кого завгодно. Ще не було такої людини, яка б не підкорилася силі його розуму. Відповів сам Дон. Я відійшов від справ. Майкла, Перестали поважати, якби я втрутився. А крім того, це така людина, з якою мені б не хотілося говорити. Тесіо пригадав чутки про те, що Моугрін якось увечері в готелі у Лас Вегасі дав ляпаса Фредді Корлеоне і почав розуміти, де собака зарити. Мовгрін уже труп, подумав він. Родина Корлеоне не хоче його переконувати. Заговорив Карло Ріці. Отже, родина Карлеони збирається цілком припинити свою діяльність у Нью-Йорку. Майкл підтвердив, ми продаємо бізнес маслинової олії. Усе, що тільки можна, передаємо Тесіо і Клеменці. Але тобі, Карло, нема чого турбуватися про свою роботу. Ти виріс, виріс у Неваді, ти знаєш штат, знаєш тамтешніх людей. Я розраховую на те, що ти станеш моєю правою рукою, коли ми туди перебазуємося. Карло відхилився назад, і його обличчя спалахнуло від вдячності. Настають і його часи, невдовзі і він допнеться до могутності. Майкл говорив далі. Том Хейган уже не консільєрє. Він буде нашим юристом у Вегасі. За два місяці він перебереться туди на постійне проживання разом із усією родиною. Але тільки я, юрист. Від цієї хвилини до нього ніхто не буде звертатися ні з якими справами. Він юрист і квит. Том тут ні до чого. Просто я так вирішив і все. Окрім того, якщо мені потрібна буде якась порада, то хто б для мене став кращим консільєрі, аніж батьком. Усі засміялися. Проте, незважаючи на жарт, вони все ж таки розуміли. Тома виставлено. Він більше не має ніякої влади. Скоса позирали на Хейгана, щоб побачити його реакцію. Проте його обличчя залишалося незворушним. Огрядний Клеменц заговорив хрипко. Отже, мене рік, і ми отримаємо самостійність. Так я зрозумів. Може, навіть раніше, ввічливо відповів Майк, Але без сумніву ви можете залишатися в родині, на ваш вибір. Та основні наші сили буде перенесено на Захід. Отож, вам, очевидно, краще створити самостійні організації. У такому разі, тихо зауважив Тесіо, я думаю, що тобі слід би дати нам дозвіл набрати нових людей до наших загонів. «Ці виродки з родини Барсіні залазять на мою територію». «Думає, що було б добре трохи навчити і гарних манер». «Ні», – відрубав Майкл, – «не годиться». «Не піддавайтеся на провокації. Усе це ми вирішимо під час переговорів. До нашого від'їзду все залагодиться». Але від Тесіо не так легко було відбутися. Він звернувся до самого Дона, ризикуючи викликати Майклове незадоволення. «Пробач мені, хрещений, хай роки нашої дружби будуть мені виправданням у цьому разі, але я вважаю, що ти і твій син цілковито помиляєтеся у своїх розрахунках щодо бізнесу в Неваді. Як ви можете сподіватися на успіх там без сили, яку ви маєте тут, без підтримки звідси?» Одне невіддільне від другого, а коли ви виїдете звідси, Барціні і Таталія будуть надто сильні, щоб ми могли з ними конкурувати. У мене і Клеменці почнуться з ними сутички, і рано чи пізно нам доведеться скоритися їм. А Барціні мені не до смаку. Я кажу, що переїзд родини Карлеони мусив би свідчити про її силу, а не про слабкість. Нам треба зміцнити наші загони і повернути втрачені території, принаймні на Стайтен-Айленді. Не забувай, що я уклав мир, відповів Дон, і не можу не дотримуватися свого слова. Але Тесіо не вгавав. Усі знають, що з того часу Барціні не раз провокував тебе. А крім того, коли Майк Новий ватажок родини. То що утримає його від дій, які він вважає задоцільні? Твоє слово для нього не таке вже обов'язку. Майкл різко урвав його. Голос Майклів тепер звучав, як у справжнього ватажка. Ми ведемо переговори, що дадуть відповідь на твої запитання і розвій усі твої сумніви. Якщо тобі не досить мого слова, то спитай у самого Дона. Але Тесіо вже зрозумів, що зайшов надто далеко. Якби він насмілився ще питати Дона, то зробив би Майкла своїм ворогом. Тому він лише стянув плечима і сказав, «Я говорив, уболюваючи за інтереси родини, а не за свої власні. За себе я можу постояти і сам». Майкл подружньо всміхнувся до нього. «Тесіо, я не сумніваюся щодо твоєї відданості, і ніколи і не сумнівався, але довірся мені». Звісно, мені далеко до тебе і Клеменце в таких справах, але ж мене завжди можна напутити батьком. Я не напортачу, все буде гаразд. Нарада закінчилася. Великою новиною було те, що Клеменце і Тесіо дістануть дозвіл отворити нові родини на основі своїх загонів. Тесіо отримає гральні заклади у Брукліні, Разом із операціями в порту клеменце гральні заходи на Манхеттені і зв'язки родини на, оп... на іпідромах Лонг Айленду. Та обидва копереджіми залишили нараду не цілком задоволені, не всі їхні сумніви було розвіяно. Карло Рідці ще трохи повагався, сподіваючись, що до нього вже ставляться в родині як до рівного, однак побачив, що Майкл іншої думки. Він залишив Дона, Тома, Хейгана і Майкла самих у наріжній кімнаті бібліотеці. Альберт Нері вивів його з будинку, і Карло помітив, що Нері стояв у дверях і дивився, як він перетинає залите світлом подвір'я, ідучи до себе додому. У бібліотеці всі троє почувалися невимушено, як люди, що роками жили разом в одному домі, в одній сім'ї. Майкл налив ганусівки Донові і шотландського віскі Томові Хейнгану. Він і собі поставив чарку. Хоча це траплялося з ним дуже рідко. Першим заговорив Том Хейган. «Майку, а чому ти мене виводиш із операції?» Запитання начебто здивувало Майкла. «Ти будеш моєю першою людиною у Вегасі. Ми цілком легалізуємося, а ти ж юрист». Що може бути важливішим за таке призначення? Я не про це. Хейген посміхнувся трохи сумно. Я говорю про створення таємного загону на чолі з рока лампони і без мого відома. Я говорю про те, що ти сам даєш вказівки Нері, а не передаєш їх, як звичайно, через мене або одного з капереджіма. Чи, може, ти й сам не знаєш, що робить лампони? «Як ти дізнався про загін Лампони?» – лагідно запитав Майкл. «Не турбуйся», – відповів Хиган. «Ніхто не пробалакався і ніхто, крім мене, про це не знає. Просто мені з мого місця видно, що кується. Ти відпустив Лампони на власні заробітки, надав йому велику свободу. Отже, йому потрібні люди, що допомагали б йому в його невеличкій імперії. Проте він мусить сповіщати мене про кожну людину, яку бере собі на службу. І я помітив, що кожен із завербованих ним людей занадто добре для тієї служби, на яку його беруть, і отримає трохи більше, ніж мав би отримувати на такому місці. До речі, ти не помилився, обираючи лампони. Він чудово робить свою справу. «Не так уже й чудово, якщо ти помітив», – скривився Майкл. «Обрав його не я, а Дон». «Ну, гаразд», – згодився Хейган. «Але чому ти відсторонив мене від дінь?» Майкл подивився на нього і відрубав, не криючись. «Томе, ти не тягнеш на консільєрі під час війни. З цим нашим переїздом справи можуть ускладнитися і, ймовірно, нам доведеться воювати. І я хочу про всяк випадок». Відвести тебе далі від лінії вогню. Хейган почервонів. Якби Дон сказав йому те саме, він прийняв би ці слова покірно. Але хто такий Майкл, щоб робити такі рішучі висновки? Добре, заявив він, але чомусь і я на боці Тесю. Мені здається, що ти все задумав хибно. Твої дії виказують слабкість, а не силу. А це недобре за будь-яких обставин. Барціні, як той вовк, і коли він почне роздирати тебе на шматки, інші родини не кинуться тобі на допомогу. Томе, заговорив нарешті сам Дон, цей план розробляв не лише Майкл. Я був йому порадником у всіх справах. Є речі, які необхідно зробити, і за які я не хочу нести ніякої відповідальності. І це не Майкл так хоче, а я. Я ніколи не вважав тебе поганим канцільгерем, хоча я вважав Сантіна поганим доном, мир душі його. Він мав досить відваги, але не годився для того, щоб очолити нашу родину, коли зі мною сталася невеличка прикрість. І хто б міг подумати, що Фреда зробиться баб'ячим лакизою. І тому не журись. Я цілком довіряю Майклові, так само, як і тобі. З причин, яких не стане тобі оповідати, ти не повинен бути замішаний у те, що може відбутися. Між іншим, я говорив Майклові, що таємний загін Лампоне не лишиться поза твоєю увагою. Отже, як бачиш, я вірю в тебе. Майкл засміявся. «Щиро кажучи, я не думав, що ти це помітиш, Томе». Хейген бачив, що його втішали. Він запитав «Може б я чимось допоміг?» Майкл рішуче і заперечливо хитнув головою. «Ні, Томе, тебе вилучено». Том допив до дна свіна пі і перед тим, як вийти, зауважив Майклові з легким докором. «Ти майже досяг батьковської майстерності». Але в одній справі тобі ще варто повчитися у ньому». «У якій же?» – увічливо запитав Майкл. «Як говорити людям «ні», – відповів Хейган. «Твоя правда», – похмуро кивнув головою Майк. «Я запам'ятаю». Коли Хейган залишив їх, Майкл звернувся жартівливо до батька. «Отже, ти навчив мене всього, а тепер скажи, як говорити людям «ні», щоб це їм подобалося». Дон пересів за великий стіл. «Не говори «ні» людям, яких ти любиш. Принаймні, не говори часто. Оце і вся таємниця. А потім говори в такий спосіб, щоб воно звучало наче так. Або ж примусь їх самим сказати «ні». Ти маєш якийсь час про це потурбуватися. Але я людина старожитня, а ви нове сучасне покоління» то можеш і не слухати мене. Майкл засміявся. Гаразд, але ж ти згоден з тим, щоб Тома відсторонили, хіба ні? Дон погодився. Його не слід замішувати у цю справу. Майкл тихо сказав. Думаю, що тепер час сказати тобі. Те, що я задумав зробити, не є лише помстою за Сонні і Аполлонію. Це та вірна річ, яку треба зробити. Тесіо і Том правду сказали про барціні. Дон Карлеоне схвально кивнув і заявив Помста, така справа, що смакує краще, коли вона холодна. Я б ніколи не пішов на мир, але я знав, що інакше тобі нізащо не повернутися додому живим. І все ж таки я був здивований, коли барціні зробив ще одну спробу покінчити з тобою. «Імовірно, він підготував усе ще до наших мирних переговорів і вже не міг зупинити». «Ти певен, що там, на Сицилії, вони полювали саме на тебе, а не на Дона та Мазіно?» «Зовні усе робилося так, наче полювали на нього», – відповів Майкл. «І коли б я не лишився живий, навіть ти не зміг би запідозрити нічого, крім того, що я залишився живий». Але я бачив, як Фабріція отікав через ворота, підклавши бомбу в машину, де сиділа Аполонія. І, звісно, я все це перевірив після того, як повернувся у Нью-Йорк. Тобі вдалося розшукати того пастуха? – поцікавився Дон. Так, – відповів Майкл. Ще рік тому він відкрив невелику піцерію в Буффало під новим ім'ям із підробленим паспортом і особистими даними. Цей пастух Фабріціо живе, як у Бога за пазуху. Отже, більше нема чого чекати. Коли почнеш? – спитав Дон. Хочу почекати, поки Кей народить дитину, – відповів Майкл. На випадок, коли трапиться щось непередбачене. І хочу, щоб Том улаштувався у Вегасі, щоб він не був уплутаний у цю справу. Гадаю, що через рік. Ти підго... підготувався до всього? запитав Дон. Вимовивши Вимавив... це, він не дивився на Майкла. Тебе це не обходить тільки говорив Майкл. Я беру на себе всю відповідальність. Я навіть не можу дозволити тобі права вето. Якби ти спробував заборонити мені тепер, я б вийшов із родини і готував усе на власний ризик. Ти. Не відповідаєш за цю справу. Дон довго мовчав, а потім зітхнув і сказав. Хай буде так. Може, саме тому я й відійшов від справи. Може, тому я й передав усе тобі. Я вже зробив своє в житті. У мене вже немає сили. І тут є обов'язки, які навіть найкраща людина не може виконати. Ось такі справи. Того року Кей Адам з Карлеоне народила другу дитину, теж сина. Пологи були легкі, без жодних ускладнень. І її вітали в маєтку, як королівську принцесу. Коні Карлеоне подарували для немовляти шовкове вбрання і білизну ручної роботи, привезені з Італії надзвичайно дорогі і гарні. Вона сказала Кей, це все Карло розкопав. Він перевернув увесь Нью-Йорк, аби знайти щось надзвичайне після того, як мені не пощастило купити нічого, щоб мені справді сподобалося. Києв вдячно посміхнулася і відразу збагнула. Від неї хочуть, щоб вона переповіла цю зварушливу історію Майклові, отже вона вже ставала по-своєму сецилійкою. Цього ж таки року в Голлівуді помер від крововивливу в мозок Ніно Валенті. Його смерть освітлювали під великими заголовками в бульварних газетах, бо кілька тижнів перед тим із великим успіхом з'явився на екранах фільм, у якому Джоні Фонтани забезпечив для Ніно провідну роль. Газети вказували також, що похорони узяв на себе Джоні Фонтани, що обряд буде приватним і в ньому візьмуть участь тільки рідні і близькі друзі. В одному сенсаційному інтерв'ю навіть стверджувалося, що Джоні Фонтане звинувачував себе у смерті свого друга, бо не примусив його лікуватися, але все це здавалося скоріше докорами сумління вразливого, але невинного свідка трагедії. Джоні Фонтане зробив кінозіркою свого друга дитинства Ніно Валенті. А що ще може зробити друг? Ніхто з членів родини Карлеони не приїхав у Каліфорнію на похорон. Був лише Фредді та ще Люсі Джулісом Сігалом. Дон хотів і собі поїхати на похорон, однак мікроінфаркт на місяць прикував його до ліжка. Отже, натомість він послав великий Вінок живих квітів. Вінок повіз на захід Альберт Нері, як офіційний представник родини. А через два дні після похорону Ніно в Голлівуді у будинку коханки кінозірку застрелено Моу Гріна. Альберт Нері ще цілий місяць не повертався до Нью-Йорка. Він провів свою відпустку на Карибському морі і повернувся до виконання своїх обов'язків засмаглий як негр. Майкл Корлеоне привітав його усмішкою і кількома словами подяки, між якими була також звіска про те, що віднині Нері отримає від родини додаткову платню у вигляді прибутку від одного грального закладу на Іссайді, що вважався вельми прибутковим. Нері відчував задоволення і радість із того, що живе у світі, де належно винагороджують за сумлінне виконання обов'язків. Частина 8. Розділ 29. Майкл Карлеоне вжив усіх застережливих заходів на випадок будь-якого розвитку подій. Мав непохибні розрахунки і бездоганні заходи безпеки. Він був терплячий, гадаючи використати рік на готування, але скористатися цим часом повністю йому не пощастило, бо сама доля виступила проти нього, і то найнесподіванішим чином. Не хто інший, як сам хрещений батько, сам великий Дон підвів Майкла Карлеоне. Одного сонячного недільного ранку, коли жінки були ще в церкві, дон Віто Карлеоне. Убрався у свій садівницький одяг. Мішкуваті сірі штани, виленяв синю сорочку, пом'ятий рудий капелюх, прикрашений пропотілою сірою шовковою стрічкою. За останні роки Дон ні в року погладшав і заявляв, що порається коло своїх грядок із помідорами, щоб підтримувати здоров'я, хоча нікого не міг ввести в обману. Правда була в тому, що він справді любив порпатися в садку. Йому подобалося спостерігати ранкове пробудження природи. Воно нагадувало про дитинство на Сицилії якихось 60 років тому, ще в ті часи, коли він не знав жаху і смутку, які відчув, утративши батька. Тепер на грядках бобів зацвіли білі квітки. Висока цибуля шалот оточувала все зеленим живоплота. У кінці саду стояла, мов на варті, діжка з розведеним коров'ячим гноєм, найкращим городнім добривом. У цій нижній частині стояли і дерев'яні підпори, які Дон зробив власноручно, перев'язавши стовпи товстою білою проволокою. Над ними витикалися пагони помідорів. Дон поспішав полити свій сад. «Треба встигнути». Поки не припекло сонце і не перетворило краплі води на лінзи, що збирають сонячні промені і пропалюють листя салату, не мов папір. Сонце потрібніше від води, хоча вода теж необхідна, але нерозумне дозування того і другого може наробити чимало лиха. Дон обходив город, вишукуючи мурашок. Якби побачив мурашок, значить на його городення. Завелася попелиця і треба збризкати. Закінчив поливати саме вчасно. Сонце вже починало припікати. І Дон подумав – досить. Але треба ще було підперти кілочками кілька рослин. І він знову нахилився. Як тільки закінчить оцей останній рядок, одразу ж піде у дім. Зовсім несподівано він відчув – Наче сонце спустилося з неба і пече йому в саму маківку. У повітрі затанцювало безліч золотистих мушок. Старший Майклів син біг до діда, що стояв на вколішках. Хлопчика огортала запона жовтого сліпучого світла. Але Дона не обдуриш. Надто він був досвідчений для цього. За вогненою жовтою запоною зачаїлася смерть що наготувалася завдати йому удару. І Дон помахом руки попередив хлопця, щоб той тікав геть звідси. І вчасно, бо вдарило, як молотом у груди. Дон жадібно розкрив рота, щоб ухопити повітря, і повалився на землю. Хлопчик помчав кликати батька. Коли Майкл, Карлеони і люди, що вартували при воротах, прибігли у садок, вони побачили, що Дон лежить розпостертий долі, стискаючи в жменях землю. Підняли його і перенесли у затінок до вимощеного кам'яними плитами подвір'я за домом. Майкл нахилився над батьком, тримаючи його за руку, а інші вже дзвонили до лікаря і викликали швидку допомогу. Величезним зусиллям Дон розплющив очі, щоб востаннє подивитися на сина. Від гострого серцевого нападу його рожеве обличчя стало майже синєм. Він помирав. Він відчув запах саду. Жовта запона світло засліпила йому очі, і він прошепотів. Життя таке прекрасне. Він не бачив жіночих сліз, він помер до того, як жінки повернулися з церкви, до того, як приїхала швидка допомога і лікар. Помер, оточений чоловіками, помер, тримаючи за руку найулюбленішого сина. Похорон був царський. П'ять родин надіслали своїх донів і всіх капереджіми. Прийшли і родини Тесіота та Клеменцем. Джоні Фонтани потрапив у жирні заголовки в бульварних газетах бо прибув на похорон, не послухавшись Майклою поради не з'являтися. Фонтане заявив кореспондентам, що Віта Карлеоне був його хрещенним батьком і найкращою людиною з усіх, кого він будь-коли знав. І що він вважає за честь для себе віддати останню шану цій людині. Його не обходить, що подумають інші. З тілом Прощалися за старим звичаєм у поселення. Емеріго Банасера перевершив самого себе, готуючи до похорону давнього друга. Хрещеного батька. Так як мати готує молоду до весілля, він повністю розплачувався за свій дорх, борг донові. Усі лише й говорили про те, що навіть смерть не могла. «Стерти величі і благородства з обличчя великого Дона». Такі слова сповнювали Амеріго Бонасера гордістю і дивним відчуттям сили. Лише йому одному було відомо, як жахливо спотворила смерть Донову зовнішність. Прийшли всі давні друзі із подвижники. Назоріне, його дружина, донька, її чоловік та їхні діти. З Лас-Вегаса прибув Фредді, Том Хейган із дружиною та їхні діти. Дони із Сан-Франциска і Лос-Анджелеса, Бостона і Клівленда. Кула труни стояли рокоглампони Альберт Нері, Клеменца і Тесіо. І, звичайно ж, Донові сини. Весь маєток, усі будинки були заповнені вінками з живих квітів. За брамою маєтку стояли кореспонденти газет і фотографи. А на невеликій вантажній машині приїхали, як стало відомо, агенти ФБР. Що увінчували на кіноплівку – це епохальне видовище. Дехто з кореспондентів намагався проникнути всередину, але коло брами і понад огорожею було розставлено варту, яка вимагала показати посвідчення і запрошення. І хоча з гажетарями обійшлося дуже вічливо, передали їм із дому напої і перекуску, всередину їх не пропустили. Вони намагалися говорити з тими, хто виходив з подвір'я, але їм відповідали кам'яними поглядами і цілковитою мовчанкою. Майкл Карлеони пробув цілий день із Кей, Томом і Фредді в наріжній кімнаті бібліотеці. До нього проводили людей, які хотіли побачити його, щоб висловити своє співчуття. Майкл приймав їх вельмовічливо, навіть якщо дехто, звертаючись, називав його хрещеним або доном Майклом. Лише Кей помітила, що він досі тоді невдоволено стискав губи. Клеменца і Тесіо зайшли, щоб приєднатися до родини небіщика. І Майкл сам налив їм і підніс їм випити. Трохи переговорили про справи. Майкл повідомив їх, що маєток із усіма будинками продається одній будівельній компанії за неймовірно вигідну ціну. І це було ще одне свідчення геніальності Великого Дона. Усі розуміли, що тепер імперія повністю переходить на Захід, що родина Карлеоне зліквідовує всі свої справи в Нью-Йорку. Для цього треба було лише дочекатися відставки чи смерті Дона. Хтось нагадав, що майже 10 років від самого весілля от коні Карлеоне з Карлоріці у цьому будинку не збиралося стільки люду. Майкл підійшов до вікна, що виходила у садок. Колись давно вони з Кейси діли в цьому садку і гадки не мали, що на Майкла чекає така дивна доля. Його батько вмираючи сказав, життя таке прекрасне. Майкл не пригадував, щоб його батько коли-небудь філософствував про смерть. Ніби Дон надто поважав смерть, аби говорити про неї. Час було їхати на кладовище, час ховати Великого Дона. Майкл узяв за руку Кей і вийшов у садок, щоб приєднатися до похоронної процесії. За ним ішли капереджі з їхніми солдатами, а потім усі ті скромні люди, що їх благословив хрещений за своє життя, пекар Назаріне, вдова Коломба із синами і незліч... незлічені ряди інших із світу яким він правив так твердо і справедливо. Були навіть вороги, що прийшли віддати йому шану. Майкл дивився на процесію з ледь помітною ввічливою посмішкою. Його ніщо не дивувало. Так, думав він, якщо я, вмираючи, зможу сказати, що життя прекрасне, якщо зможу так само вірити в себе, тоді ніщо не матиме значення. Він наслідуватиме свого батька, опікуватиметься дітьми, сім'єю, своїм світом, але його діти ростимуть в іншому світі. Вони стануть лікарями, артистами, науковцями, губернаторами, президентами, ким завгодно. Він подбає, щоб вони приєдналися до вселюдської родини, проте як могутній і обережний батько він безперечно не спускатиме ока з цієї вселюдської родини. Вранці наступного дня всі най найважливіші особи родини Карлеоне зібралися в маєтку. Перед полуднем їх впустили у порожній будинок Дона. Приймав їх Майкл Карлеоне. Вони майже заповнили наріжну на кімнату бібліотеку. Тут були обидва копереджіми – Клеменця і Тесіо. Роколампони з розсудливим тямущим виразом на обличчі. Дуже хитрий Карло Ріці, людина, що знає своє місце. Том Хейган, що залишив своїй сути юридичні обов'язки, щоб допомогти в цю нелегку годину. Альберт Нері, який намагався стояти ближче до Майкла і, підносячи запальничку до сигарети нового Дона, змішуючи йому в склянці напій, всіляко демонстрував беззастережну вірність, незважаючи на недавнє лихо в родині Карлеуни. Смерть Дона була великим нещастям для родини. Вона, здавалося, втратила половину своєї сили і майже всі шанси в переговорах зі спілкою Барціні та Це знав кожен із присутніх у кімнаті. Усі чекали, що скаже Майкл. Бо в їхніх очах він ще не був новим Доном. Він не заслужив ні цього становища, ні цього титулу. Якби хрещений жив, він би забезпечив для сина становище ватажка. А так усе ще вилами по воді писане. Майкл зачекав, поки Нері підніс напої. А потім тихо проказав. Я розумію ваше почуття. Я знаю, як усі ви поважали мого батька. А тепер вам доведеться не покоїтися за себе і за свої родини. Дехто гадає, як усе це вплине на наші попередні наміри та мої обіцянки. Що ж, відповідь буде така. Ніяк. Усе своїм звичаєм, як досі. Клеменца схитнув здоровенною буйволячою головою. Його волосся повністю посивіло, а риси обличчя ще більше розпливлися від жиру і виглядали огидно. Барціні та Таталія тепер напруть на нас із усією силою, яка в них є майку. Тоді доведеться або ж битися з ними, або підготуватися до виснажливої конкуренції. Кожен відзначив, Клеменця не назвав Майкла повним ім'ям, не кажучи вже про те, що не величав його донам. «Почекаємо, і тоді побачимо, що буде», – відповів Майкл. «Хай вони перші порушать мир». Тесіо заговорив, як завжди, тихо. І вони вже порушили Майку. Сьогодні вранці відкрили два нових тоталізатори у Брукліні. Мені це переказав капітан поліції, що складає список, Закладів під протекцією в його дільниці. А через місяць у мене в Брукліні уже не буде місця, щоб повісити свій капелюх. Майкл замислено подивився на Тесіо. І ти щось робив проти цього? Тесіо заперечливо хитнув маленькою, як утхора головою, і сказав «Ні, я не хотів створювати для тебе ніяких проблем». «Добре», – схвалив Майкл. Тримайся впевнено свого і квит. Я це хочу всім вам сказати. Тримайтеся міцно і квит. Не піддавайтеся на жодні провокації. Дайте мені кілька тижнів, щоб усе владнати, щоб визначити, у якому напрямку віє вітер. А потім я зроблю все найкраще, що зможу для кожного присутнього в цій кімнаті. Тоді ми зберемося на останню нараду і винесемо остаточні ухвали. Він не звернув увагу на їхні здивування. Альберт Нері почав їх випроваджувати. Майкл різко сказав. Томе, завжди хвилинку. Хейген підійшов до вікна, що виходило на подвір'я. Він чекав, поки не побачив, як обидва Каппереджіми разом із Карло Ріці та Рокку Лампоне пройшли у супроводі Нері через ворота. А потім повернувся до Майкла і запитав. Чи вдалося тобі? перебрати на себе всі політичні зв'язки. Майкл відказав, не приховуючи жалю, не всі. Мені треба було ще місяців із чотири. Ми з Доном якраз працювали над цим. Але я маю всіх суддів. Ми з них почали. І най... найважливіших людей у Конгресі. Ну і великі партійні хлопці тут, у Нью-Йорку, безперечно не створювали ніяких проблем. Родина Карлеона сильніша, ніж будь хто може собі уявити. Але я маю застрахуватися від будь якої несподіванки. Він посміхнувся Хейганові. Гадаю, що ти вже й сам усе збагнув. Так, мені неважко було здогадатися, підтвердив Хейган, за винятком того, чому ти захотів відсторонити мене від справ. Але я надів сицилійський капелюх. І зрештою зрозумів і цей хід. Майкл засміявся. «Старий, казав, що ти здогадаєшся. Але тепер такої розкоші я собі вже дозволити не можу. Ти потрібен мені тут. Принаймні на кілька наступних тижнів. Краще подзвонив у Вегас і скажи своїй дружині, що залишишся на кілька тижнів». Хейган спитав замислено. «А як, по-твоєму, вони підступляться до тебе?» «Дон мені розказав», – зітхнув Майкл, – «через кого-небудь із наближених. Барціні надійшли мені свої умови через когось настільки близького, що в мене не повинно виникнути ніякої підозри». «Когось на зразок мене», – посміхнувся Хейган. «Ти ірландець», – відповів йому Майкл з усмішкою, – «і тобі вони не довіряться». «Я – американець німецького походження», – уточнив Хейган. «Для них це все одно, що ірландець», – сказав Майкл. «Вони не підійдуть до тебе і не підійдуть до Нері, бо Нері – колишній полісмен. А для того ж ви обидва занадто близькі до мене». «Ні, вони не стануть ризикувати. Року Лампоне не досить близькі. Отже, це буде Клеменцо, Тесіо або Карлоріці». Хейган тихо подумав у голос. «Можу битися об заклад, що це Карло». «Побачимо», – відповів Майкл. «Чекати залишилося недовго». Це сталося наступного ранку, коли Майкл і Хейган разом снідали. У бібліотеці задзвонив телефон. Майкл підвівся, щоб відповісти, і коли повернувся з бібліотеки в кухню, то повідомив Хейгана. «Усе вже запущено». Я зустрічаюся з Барціня через тиждень, щоб тепер після смерті Дона укласти новий мир. Майкл засміявся. Хто тобі дзвонив, поцікавився Хейган. Хто зв'язався? Обом було відомо, що той, хто в родині Карлеона пішов на контакт, виявився зрадником. Майкл сумно посміхнувся і сказав Тесіо. Доїли сніданок мовчки. Як уже пили каву, Хейган заговорив, я міг би заприсягнути, що це мав бути Карло або Клеменца. Я ніколи не міг подумати на Тесіо. Він же серед них найліпший. Найрозумніший, погодився Майкл, і він зробив на свій розсуд вельми вдало. Він видасть мені Барціні і успадкує родину Карлеони. А як триматиметься мене, то пропаде. Гадає, що я не зумію перемогти. Хейган довго думав, перш ніж запитав. Ну і наскільки слушно він розраховує? Майкл стинув плечима. Зовні все виглядає кепсько. Але батько був єдиною людиною, яка розуміла, що політичні зв'язки і влада варті десяти загонів. Думаю, я вже перебрав більшу частину політичного впливу батька у свої руки. Але єдиний знаю про це, – він посміхнувся, – до Хейгана підбадьорлива. Я примушу їх називати мене доном, хоча мені прикро за Тесю. «Ти погодився на зустріч із Барціні? – запитав Хейган. – Так, за тиждень від сьогодні. – «У Брукліні, на території Тесіо, де мені нічого не загрожує». Він знову засміявся. «Але й до того, будь обережний», – попередив його Хейган. «Для таких порад мені канцельєрі не потрібен», – вперше відрубав йому холодно Майкл. За той тиждень, що залишився до переговорів між родинами Карлеони і Барціні, Майкл продемонстрував Хейгонові, наскільки обережним він може бути. Він не потикав носа з маєтку і нікого не приймав без нері. Сталося лише одне неприємне ускладнення. У католицькій церкві мала відбутися конфірмація старшого сина Коні і Карло. Кей попросила Майкла стати хрещеним батьком. Він відмовився. «Я не часто прошу тебе, благала Кей. Будь ласка, зроби це заради мене. Коні так хочеться. І Карло теж». Для них це дуже важлива річ. Ну, прошу тебе, Майкле. Вона змогла збагнути, що розсердила чоловіка своєю настирливістю і чекала, що той відмовиться. Але на свій подив почула від нього. Гаразд. Але я не можу залишати оселю. Скажи, хай домовляться із священником і відбудуть конформацію тут. Усі витрати візьму на себе. А якщо у них виникнуть якісь непорозуміння із церквою, то Хейган усе владнає. Отож, напередодні зустрічі із родиною Барціні Майкл Карлеоне став хрещеним батьком сина Карла і Конні Ріці. Він подарував хлопцеві дуже дорогого годинника із золотим браслетом. У будинку Карло відбулася невелика вечірка, на яку були запрошені обидва копереджіми, кейга, лампони і усі, хто жив у маєтку. Звичайно ж, і донова вдова. Коні не знала, що робити від радості, і весь час цілувала впродовж вечірки то Майкла, то Кей. Карло теж розчулився і за щонайменшої нагоди потискував руку Майклові і називав його По сільському хрещеним. Та й сам Майкл, здається, ніколи не був таким люб'язним, таким уважним. Коні шепотіла на вухо Кей. Думає, що тепер Карло і Майк стануть справжніми друзями. Такі події завжди зближують людей. Я дуже-дуже рада, відповіла Кей, тиснучи руку своїй зовитці. Розділ тридцятий. Альберт Нері сидів у своїй квартирі в Брунксі і старанно чистив полісьменську форму, пошиту з голубої діагоналі. Він відстебнув значок полісьмена і поклав на стіл, щоб теж почистити. Кобура з пістолетом висіла на спинці стільця. Ця колись щоденна процедура дивним чином тішила його, хоч Нері мало, мало що тішило останні два роки відколи його кинула дружина. Він одружився з Ритою, коли та ще ходила до школи, а він став новоспеченим полісменом. Вона була сором'язлива, темноволоса дівчина із суворої італійської родини. Батько і мати не дозволяли їй затримуватися після десятої вечора. Неріповуха закохалася у цю дівчину, в її невинність, в її добре серце, в її смагляву вроду. Спочатку Рита Нері була зачарована своїм чоловіком, він був надзвичайно дуже, і вона бачила, що інші бояться його через силу і непохитну справедливість. Він дуже рідко поводився дипломатично. Якщо він не погоджувався з думкою чи поглядами когось іншого, навіть багатьох, то або насуплено мовчав, або різко заперечував. Він також мав справжній сицилійський темперамент і був жахливий у гніві, але ніколи не гнівався на дружину. За п'ять років Нері став одним із тих полісменів, яких у Нью-Йорку бояться як вогню, але й одним із найчесніших. Він мав свої методи забезпечення поваги до закону. Він терпіти не міг хуліганів і коли бачив гурток молодих нероб, що ввечері десь на розі вулиці чіплялося до перехожих, порушуючи спотні, негайно вживав річ рішучих заходів, вдавався до фізичної сили, якою природа нагородила його вельми щедро, він, здається, і сам не знав її міри. Якось увечері він вискочив із патрульної машини в районі Сентрал Парк Вест і затримав шістьох хуліганів у чорних шовкових куртках. Його напарник, знаючи характер нері, визнав за краще не вплутуватися і не вилазив із машини. Шестеро хлопців, кожному з них було б десь близько двадцяти, зупиняли перехожих і загрозливим тоном домагалися у них сигарет, хоча нікого не покривдили фізично. Вони також дражнили перехожих дівчаток непристойними жестами, і то не американськими, а більше французькими. Нері поставив їм попід кам'яною стінкою, що відгороджує центральний парк від Восьмої авеню. Ще не смеркло, але Нері вже мав на похваті важкий електричний ліхтар, свою улюблену зброю. Він ніколи не вдавався до пістолета, не виникало потреби. Коли він був розлючений, його обличчя ставало таке грізне, що у поєднанні з формою полісмена завжди наганяла страху на хуліганів. Так ставалося завжди. Нері запитав першого хлопця в чорній шовковій курці. Як тебе звуть? Хлопець назвав ірландське прізвище. Нері суворо йому наказав. Ушивайся з вулиці. Якщо ще раз побачу тебе сьогодні, то розіпну. Він показав своїм ліхтарем, куди йти, і хлопець чкурнув у той бік. Нері так само відпустив ще двох. Але четвертий, назвав італійське прізвище, і навіть усміхнувся до Нері, ніби апелюючи до його національних почуттів, адже у Нері на лобі написано, що він італієць. Нері якось мить дивився на хлопця а потім перепитав без потреби Так ти італієць? Хлопець довірливо посміхнувся у відповідь. Нері ошелешив його ліхтарем по голові. Хлопець упав навколішки. Шкіра і м'язи на лобі розірвалися, і обличчя залила кров, але череп не ушкоджено. Нері сказав Люто Ах ти ж стерво! Ти ганьбиш італійців! Через отаких, от як ти, за нами тягнеться погана слава. Ану стань, він копнув хлопця в бік, не дуже слабо, але й не сильно. Іди додому, і щоб я тебе не бачив більше на вулиці і не потрапляй знову мені на очі в ці блазненські одежі, бо я з тебе каліку зроблю. А зараз забирайся додому. Маєш щастя, що не я твій батько. Нері не завдав собі великого клопоту з тими двома шмаркачами, які стояли. Він просто потурив їх ногою під зад, нагадуючи вслід, щоб не траплялися йому вночі на вулиці. Усе це робилося завжди так швидко, що не встигав зібратися натовп і ніхто не протестував. Нері одразу сідав у патрульну машину, напарник із місця брав велику швидкість. Не без того, що інколи траплялися і важкі типи, які хотіли дати здачі, а той витягали ножа. Оцим останнім уже справді не можна було позаздрити. Нері з хижою люттю бив їх до безпам'яті і закривавлений ж бурляву у патрульну машину. Їх садовили під арешт і звинувачували в нападі на полісмена. Але за зазвичай суду судові... Доводилося чекати, поки їх випустять із лікарні. Потім Нері, переважно через те, що не виявив належної поваги до свого сержанта, перевели на Дільницю, де будували штаб квартир Організації Об'єднаних Націй. Люди з організації, користуючись дипломатичною недо... недоторканністю, ставлять свої машини де завгодно, не звертаючи уваги на встановлені поліцією правила. Нері споскаржився у відділок. Йому порадили не щиняти галасу, а просто не звертати уваги годі. Але якось увечері на одній із бічних вулиць поставлені безладно машини геть закрили проїзд. Була вже запівніч. Нері взяв свій важкий ліхтар з патрульної машини і, ідучи вздовж вулиці, потрощив усі вітрові стекла на дрібний мак. Не так просто, навіть не для поважних дипломатів поставили за кілька днів нове вітрове скло на свою машину. У відділок поліції посипалися скарги та вимоги забезпечити належний захист від хуліганства. А скло в автомобілях били щоночі, цілий тиждень, поки нарешті хтось догадався, у чому річ. Інері перевели до гарлиму. Якось невдовзі після цієї пригоди у неділю Нері з дружиною подався в Бруклін до своєї овдовілої сестри. Альберт Нері, як справжній сицилієць, відчував велику відповідальність за свою сестру і провідував її принаймні раз на два місяці, щоб пересвідчитися, чи все в неї гаразд. Вона була багато старша за нього і мала вже двадцятирічного сина. Цей син Томас що ріс без батька, завдавав клопоту. Він уже кілька разів потрапляв у якісь халепи, бешкетував. Нері вже раз доводилося вдатися до своїх зв'язків у поліції, щоб врятувати хлопця від звинувачення у крадіжці. Того разу він стримав свій гнів, але попередив небожо. Томі, моя сестра плаче через тебе, і якщо ти не виправишся, то я сам тебе виправлю. Він говорив це по-дружньому, як дядько небожеві, не погрожуючи. Та хоча Томі був найзухваліший юнак у цьому хуліганському районі Брукліна, він все ж таки побоювався дядька. А тепер сталося так, що в суботу Томі повернувся додому дуже пізно, і коли вони приїхали, ще спав у своїй кімнаті. Мати пішла розбудити сина, щоб він одягався і разом з дядьком, і тіткою пообідав. Крізь прочинені двері почулася брутальна відповідь. Чхав я на них, не заважай спати. І мати вийшла назад до кухні, винувато всміхаючи. Отже, пообідали без нього. Нері поцікавився, чи Томі дуже допікає сестрі. Вона заперечно всхитнула головою. Нері з дружиною вже збиралася йти, коли Томі нарешті встав. Він ледь промибрив вітання і пішов на кухню. А звідти гаркнув матері. «Гей, ма. а чи не приготувала ти мені щось попоїсти?» Він не просив. Він вимагав тоном виридливої, розбещеної дитини. Мати крикнула сердито. «Вставай перед обідом, тоді попоїси. Я не збираюся задля тебе ще раз пектися біля плити». То була досить неприємна сцена, але такі трапляються скрізь, і нічого б не сталося, коли б Томі, роздратований з просоння, не припустився помилки і не вилаяв матір бродними словами, заявляючи, що піде їсти до ресторану. Йому одразу ж довелося пошкодувати дядько вже вхопив його, як кіт мишу. Не так тому, що небіж образив матір перед ним, як тому, що, за всіма ознаками, Томі щодня отак розмовляв із нею, коли вони були вдвох. Томі ніколи не наважувався поводитися таким чином при дядькові. Просто цієї неділі він забув про нього, на своє нещастя. Перед очима двох переляканих на смерть жінок Нері безжалісно і методично катував свого небожа. Хлопець спочатку намагався боронитися, але незабаром здався і почав проситися. Нері ляскав його по питці, поки губи набрякли і укрилися кров'ю. Він гупав його головою в стіну, стусав уже віт, повалив на підлогу і товк обличчям укилим. Тоді наказав жінкам почекати, а сам виволік небожа на вулицю затяг у свою машину і настрахав. Якщо я хоч раз почую від сестри, що ти собі дозволяєш обзивати її подібними словами, то я так розмалюю тебе, що сьогоднішня прочуханка тобі здасться поцілункам вуличної шльондри. Я хочу, щоб ти взявся за розум. «А тепер іди додому і скажи моїй дружині, що я чекаю на неї». Через два місяці після цього випадку, повернувшись додому з пізньої зміни, Нері побачив. Жінка пішла від нього. Вона забрала весь свій одяг і подалася до батьківського дому. Її батько сказав Нері, що Рита боїться його, боїться жити з ним через його запальну натуру. Але повірити в це було неможливо. Він ніколи в житті не зачепив своєї дружини пальцем, ніколи їй не погрожував, ніколи не відчував до неї нічого, крім любові. Її вчинок настільки збив його з пантелику, що Нері вирішив зачекати кілька днів, перш ніж йти до її батьківського будинку переговорити з нею. На нещастя наступного нічного чергування з ним сталася Халепа. Його машина поїхала на виклик до Гарлемо. Сказали, що там спроба вбивства. Як завжди, Нері вискочив із машини, коли та ще тільки підкочувалася до зупинки. Було вже північ, і замашний ліхтар був при ньому. Він одразу побачив, де саме потребували його, коли одного з під'їздів стояв натовп. Якась, якась стара негритянка сказала Нері, он там чоловік ріже дівчину. Нері зайшов у під'їзд. З другого кінця крізь відчинені двері виривалося світло і чулися зойки. Він поспішив до відчинених дверей, тримаючи в руці ліхтаря, і мало не впав, спіткнувшись обдвоє жіночих тіл, розпростертих на підлозі. Одна була негритянка років 25, друга – мулатка років 12, не більше. Обидві закривавлені, від порізів бритвою на обличчі і на тілі. Нері побачив у кімнаті і винуватця. Він добре знав його. То був Вакс Бейнс, відомий у околиці Сутинер, розповсюджувач наркотиків і грабіжник. Його очі були зовсім безтямні від великої дози наркотику, а тремтлива рука стискала закривавленого ножа. Нері заарештував його якраз два тижні тому коли він на вулиці жорстоко побив одну з повій, які працювали на нього. Бейн сказав тоді йому, чоловіче, це не твоя справа. Напарник Нері також щось промибрив на зразок того, що хай, мовляв, негри хоч переріжуть один одного, коли їм так хочеться. Але Нері привів Бенса у відділок. Наступного ж дня Бенса випустили на поруки. Нері ніколи не любив негрів, а робота в Гарлемі знеохотила до них ще більше. Вони пиячили, дуріли від наркотиків, а їхні жінки працювали або таскалися по вулиці. Від тих байстрюків йому не було жодної користі. Зухвали порушення Бейнсом закону збісило його. Вигляд дівчини жахливо порізаною бритвою доконав Нері, і він холоднокровно вирішив не відводити Бенса до відділу. Але за ним уже стоял натовп свідків. Люди із сусідніх квартир і його партнер по машині. Нері наказав Бейнсові. Кинь ніж. Ти заарештований. Чоловічі засміявся Бенс, Щоб Арештувати мене тобі доведеться взятися за пістолет. Якщо ти не хочеш скуштувати цього, він підніс угору ножа. Нері рвучко кинувся вперед, так що напарник його не встиг вихопити пістолета. Негер полоснув ножем, але Нері, який мав дуже швидку реакцію, перехопив його за зап'ясток лівою рукою, а правою з усієї сили блискавично опустив на скроню Бенцові ліхтар. Удар примусив Бенца впасти на коліна. Він захитався, як п'яний, а ніж випав у нього з руки. Він став безпорадний. Отож, другого удару Нері вже не можна було вибачати, як зробили висновок із зізнань численних свідків та його напарника слідство і кримінальний суд. Його другий удар по голові Бенца виявився такої сили, що скло в ліхтарі, Розлетілося на скалки, а головка ліхтаря з лампочкою відлетіла через усю кімнату далеко вбік. Важка трубка зігнулася, і лише батарейки не дали їй переламатися. Один із присутніх, негр, що був жив у будинку і пізніше свідчив проти нері, промовив захоплено. Чоловічі, та в цього негра голова як камінь. Однак Бейнцова голова все ж таки не була достатньо твердою. Удар проломив йому череп, і через дві години в лікарні гарним госпіталом він помер. Альберт Нері єдиний із усіх здивувався, коли його звинуватили у перевищенні вжитих ними заходів під час самооборони. Його звільнили з поліції і почали проти нього кримінальну справу. Звинуватили в убивстві і засудили на 10 років. Але тепер його переповнювала така дика лють із ненависть до суспільства, що йому на все було начхати. Його насмілилися визнати злочинцем. У них вистачило нахабства запроторити його в тюрму за вбивство отієї тварюки, того чорного сутенера. І їм немає діла до жінки і дівчинки, що й досі лежать у лікарні, спотворені на все життя. Він не боявся тюрми, думав, що завдяки своїй дружбі з ним, як із колишнім полісменом, та ще й з огляду на характер його злочину, погоди мититься не так суворо. Кілька приятелів полісменів уже б обіцяли переговорити з друзями. Лише його тесть, кмітливий літній італієць, власник рибної крамниці в Бронксі, був переконаний, що Альберто Венері не витримати і року в тюрмі, або його вб'є хтось із сусідів по камері. Або він сам порішить когось із них. Відчуваючи за собою провину, адже його донька через якийсь жіночий верет кинула такого порядного чоловіка, тесть Нері попросив родину Карлеона втрутитися. Він сплачував гроші одному з представників родини за протекцію і постачав на стіл самим Карлеоне як подарунок добірну рибу. Родина Карлеона знала про Альберта Нері. За ним ішла слава справедливого і грізного палісмена. За ним також закріпилася репутація людини, якої не можна легковажити. Легко Людина, що навією страх сама собою, незалежно від службової зброї і мундира. Родина Карлеони завжди цікавилася такими людьми. Той факт, що він був палісменом, не говорив ні про що. Багато людей за молоду стають на хибний шлях, що не відповідає їхньому справжньому призначенню. Але час і доля, звичай, допомагають знайти справжнє покликання. Під Кл... Кліменца зі своїм нюхом не... необхідних людей звернув увагу Тома Хейгана на справу нері. Хейган вивчив копію матеріалів слідства і вислухав Кліменцу, потім зауважив. Не виключено, що маємо тут другого луку бразін. Клеменса завзято закивав головою лице огрядного капереджими не мало добродужного виразу, характерного для гладких людей. Я думаю, так само майкові слід самому взятися за нього. Отож. Не встигли ще перевести Альберта Нері з тимчасового ув'язнення до в'язниці на півночі штату, де він мав відсидити свій термін, як його повідомили, що суддя переглянув справу на підставі нових даних і свідчень високих поліцейських чинів. Вирок було скасовано і його звільнили. Альберт Нері не був дурним і його тесть надмірним скромником. Довідавшись, як усе сталося, Нері сплатив борг тестові, погодившись розлучитися з ритою. Після цього він поїхав на Лонгбіч, щоб подякувати своєму благодійникові. Звичайно, про все було домовлено заздалегідь. Майкл прийняв його у своїй бібліотеці. Нері висловив свою подяку офіційним тоном, і його здивувала і потішила теплота, з якою Майкл сприйняв ту подяку. Чорти б їх узяли, – говорив Майкл. – Я не можу дозволити, щоб так попихали земляком сицилійцям. Адже тебе мали б ще й нагородити якоюсь там медалью чи біс їх знає чим. Але ці кляті політикани ні про що не дбають, крім своєї закулісної гри. Послухай, я б ніколи не став утручатися, якби не перевірив усе від початку і до кінця і не побачив, що з тобою вчинили по свинячому. Один з моїх хлопців переговорив із твоєю сестрою. І вона розповіла, як ти завжди турбувався про неї та її хлопця, як ти направляв його в житті, не давав зіпсуватися. Твій тесть не нахвалиться тобою. А це не часто трапляється. Майкл тактовно не згадав про те, що дружина кинула Нері. Вона трохи, вони трохи поговорили. Нері мав мовчазну вдачу. Але з Майклом Карлеона він розговорився. Майкл був лише на п'ять років старший за нього. Але Нері говорив із ним так, ніби той був набагато старший, принаймні як його батько. Наприкінці Майкл зауважив. Не було б ніякої рації визволяти тебе з тюрми, а потім кидати найпризволяще без шматка хліба. Я можу підшукати для тебе роботу. У мене є підприємства в лас вегасі і з твоїм досвідом ти міг керувати охороною в готелі. Або, якщо тобі захочеться започку... започаткувати якийсь власний бізнес, я міг би замовити слівце в банку, аби тобі дали позику. Нері аж дух перехопила від вдячності і зніяковіння. Він гордо відмовився, а потім додав. Однаково! З умовним вироком я мушу перебувати під наглядом суду. «Це пусте», – жваво відповів Майкл. «Я все влаштую. Забудь про цей вирок. А щоб банки не, накоп... не копили носа, я можу вилучити твій жовтий бланк». Жовтий бланк – це аркуш, на якому поліція веде облік карних вчинків правопорушників. Зазвичай бланк передають судді коли той зважує міру покарання звинувачуваного. Нері досить довго служив у поліції і знав, що не один розбишака відбувся легким вироком, бо підкуплені поліцейські з департаменту кримінального обліку подавали до суду чистий жовтий бланк. Отже, його не здивувало, що Майкл Карлеоне міг таке влаштувати. Здивувало тільки те, що він це робить для нього. Якщо мені буде потрібна допомога, я зв'яжуся, – сказав Нері. Добре, добре, – охоче погодився Майкл і глянув на годинник. Нері вирішив, що йому пора йти, і підвівся. І знову його здивували. Час обідати, – сказав Майкл. Ходімо, пообідаємо в нас. Мій батько казав, що хоче бачити тебе. Підемо до його будинку. Мати сьогодні приготувала смажений перець із яйцями і ковбасою по сицилійському. Ця пообіддя стало найкращим для Альберта Нері, відколи він був підлітком до того часу, коли батьки померли, тобто з 15 років. Дон Карлеоне був сама люб'язність, і його дуже потішило, коли він довідався, що рід Нері походить із невеличкого сільця всього за кілька хвилин ходу. Від його рідного села Точилася приємна розмова Подавали смачні страви Пили густо червоне вино Нері вразила думка Що ось нарешті він сидить Серед своїх По-справжньому своїх Він розумів, що потрапив сюди Як випадковий гість Але вже знав, що може знайти Тут постійне місце для себе І бути щасливим у світі цих людей Майкл і Дон провели його до машини. Дон потис йому руку і сказав Ти гарний хлопець. Ось цьому синові, Майклу, я передаю свою фірму з імпорту маслинової олії, навчаю його комерції, бо я вже старий і хочу відійти на спочинок. І ось він прийшов до мене і просить утрутися у твою невеличку справу. Я кажу йому. Ти тримайся краще маслинової олії. Але він править своє, каже мені. Та ж то добрий хлопець, сицилієць, і з ним хочуть повестися по свинському. І не дав мені спокою. Я розповідаю це для того, щоб сказати, що він таки мав рацію. Тепер, коли я побачив тебе, я радий, що ми поклопоталися про тебе. Отож, якщо ми ще зможемо щось зробити для тебе, Проси, не соромлячись, зрозумів, ми до твоїх послуг. Тепер, пригадавши Донаву люб'язність, Нері пошкодував, що Дона вже не має живого, і що він не зможе дізнатися про послугу, яку нері зробить сьогодні родині Карлеони. Не минуло й трьох днів, як Нері вже все вирішив для себе. Він добре розумів, що його вербують, але зрозумів також і те, що родина Карлеона схвалила той його вчинок, який суспільство засудило і за який покарало його. Отже, родина Карлеона цінує його, а суспільство – ні. Він зрозумів, що йому поведеться краще у світі створеному родиною Карлеоне, ніж у великому світі. І зрозумів, зрозумів також, що у своїх вузьких межах родина Карлеона мала більше влади. Він знову прийшов до Майкла і виклав карти на стіл. Він сказав, що не хоче працювати у Вегасі, а воліє служити родині у Нью-Йорку. Він переконливо запевнив у своїй відданості. Майкл був зворушений. Нері це добре бачив. Але Майк наполіг, щоб Нері спочатку відпочив місяць у Майамі, у готелі, який належав родині. Йому оплатили дорогу і видали місячну платню наперед. Отже, він мав потрібні кошти, щоб насолоджуватися відпочинком. Ця відпустка вперше дала нері змогу зазнати розкошів. Обслуга в готелі аж упадала за ним, зазнаючи. Тож приятель Майкла Карлеоне. Про це вже знали тут усі. Йому дали шикарний номер. Не якусь там кімнатчину, як для бідного родича. Чоловік, що тримав нічний клуб при готелі, Звів його з вродливими дівчатами. Повернувшись до Нью-Йорка через місяць, Нері вже трохи не так дивився на життя. Його приділили до загону Клеменце. У цього знавця кадрів він пройшов пильну перевірку. Доводилося вживати певних запобіжних заходів. Адже як-не-як -як, він колись працював полісменом. Але природна злість Нері – Поборола всі докори сумління, якщо вони у нього ще залишалися. Менше як за рік він пройшов гард, і всі дороги назад йому було відрізано. Клеменца співав йому діфірамби. Нері, мовляв, справжнє диво, другий Лукабразі. Клеменца хвалився, що він стане ще кращий за Лукабразі, адже Нері був його знахідкою. Фізичні дані були його досконалі. Він мав таку реакцію і координацію, що міг би стати другим Джо Дімаджо. Клеменце також знав, що Нері не залишать під його командою. Нері підпорядковували самому Майклаві Карлеоне, звісно, з неодмінним посередництвом Тома Хейгана як необхідного застережника. Він отримував чималу платню, але у нього не було власного джерела прибутку. Такого, як, скажімо, букмекерська контора чи данина з проспілкової організації. Зрозуміло, що його пашана до Майкла Карлона була безмежна. І одного дня Хейган жартома сказав Майклові, «Ну, тепер ти маєш свого луку». Майкл кивнув головою. Він справді добився свого. Нері став вірним йому до самої смерті. А навчив Майкла зробити це – Звичайно, сам Дон. Якось під час своєї довгої науки у батька Майкл запитав. Скажи. Як ти зумів приручити такого типа, як Бразі? Таку звірюку. І Дон прочитав йому лекцію. Є на світі люди, сказав він, котрі самі нариваються, щоб їх уколошкали. Ти, певно, помічав таких. Граючи в карти, заводять сварки. Коли хто на дорозі ледь-ледь черкне їхню машину крилом, вискакують із машини, як скажені, або лають і дратують людей, про чию силу нічого не знають. Я якось бачив одного дурня, що умисно дрожнив цілий гурт горлорізів, сам самісінький і без зброї. Такі люди ніби ходять світом і кричать Убейте мене, убийте мене». І завжди знаходиться хтось, готовий здійснити це. Про таке ми читаємо в газетах щодня. Звісно, подібні люди і іншим завдають чимало лиха. Ось Лука Бразі був такою людиною. Але він був чоловік настільки надзвичайний, що дуже довго не міг знайти на свою голову сильніших за себе. Для нас подібні люди здебільшого ні до чого. Але такі, як Бразі. В умілих руках стає могутньою зброєю, яку слід використовувати. Весь фокус ось у чому. Коли вже він не боїться смерті і справді шукає її, зроби, щоб ти був єдиний на світі, від чиєї руки він не хоче вмерти. Нехай він боїться тільки цього, не самої смерті, а тільки того, що порішиш його саме ти. І тоді він твій. Це був один із найцінніших уроків, даних Донам за життя, і Майкл скористався ним, щоб зробити Нері своїм лукою-бразі. І ось тепер нарешті Альберт Нері у своїй квартирі в Бронксі збирався зня... знову втягти форму палісмена. Він старанно чистив її, потім начистив кобуру, і на кашкеті також треба надраїти козирок, налощити міцні чорні черевики. Нері працював із бажанням. Він знайшов своє місце у світі. Майкл Карлеоне довіряє йому цілковито. І сьогодні він виправдає цю довіру. Розділ 31 Того ж таки дня два великі лімузини стояли у поселенні в Лонгбіч. Одна з машин... Чекала на коні Карлеони, її матір, чоловіка та двох синів, щоб відвезли їх до аеропорту. Родина Карло Рітці збиралася провести відпочинок у Лас-Вегасі і підготуватися до останнього переїзду в це місто. Такий наказ отримав Карло від Майкла, незважаючи на протести куні. Майкл не став пояснювати, що він бажає вивезти всіх із маєтку. До початку переговорів між родинами Карлеоне і Барціні, бо й саму зустріч тримали у великій таємниці. Про неї в родині знали лише Капередіни. Другий лімузин чекав на Кей з дітьми. Вони їхали навідати її батьків у Ньюгемшир. Майкл мусив залишатися в маєтку. У нього були невідкладні справи, і він мав їх вирішити. Напередодні ввечері Майкл переказав Карло Ріці, що Карла зможе приєднатися до жінки і дітей через кілька днів, але поки що він потрібен тут. Конні літувала, намагалася додзвонитися до Майкла, але той поїхав у місто. І тепер нишпорала по всьому маєтку, але Майкл зачинився з Томом Хейганом і наказав, щоб його не тербували. Конні поцілувала на прощання Карла і він допоміг їй сісти в машину. Якщо ти не прилетиш через два дні, то я сама приїду сюди за тобою, погрожувала йому вона. Я приїду, пообіцяв він, нагороджуючи її наостанку змовницькою посмішкою хтивого чоловіка. Вона висунулася у віконці. Як ти думаєш, навіщо ти потрібен Майклові? – запитала вона. Через нервування її обличчя здавалося старим і непривабливим. Карлос тинув плечима. Він обіцяв мені щось значне. Може, саме про це й хоче переговорити. У всякому разі, він натякнув саме на таку можливість. Карло не знав, що на сьогоднішній вечір призначено зустріч із Барцінєм. Коні перепитала зацікавлено. «Це правда, Карло?» Карло заспокійливо кивнув. Лише коли від'їхала перша машина – Вийшов Майкл, щоб попрощатися з Кей і з своїми двома синами. Карло також підійшов і побажав Кей щасливої подорожі і доброго відпочинку. Нарешті і другий лімузин від'їхав через ворота. «Вибач, що затримав тебе тут, Карло, але це забере не більше двох днів», – сказав Майкл. «Будь ласка, скільки завгодно», – поспішно відповів Карло. «От і добре», – сказав Майкл. «Будь коло телефона, я тебе покличу, коли ти будеш мені потрібний». «У мене є ще деякі справи, гаразд?» «Гаразд, гаразд, Майкл», – відповів Карло. А тоді пішов до себе додому, подзвонив коханці, яку таємно тримав у Вестбері, і пообіцяв, що сьогодні ввечері спробує приїхати до неї. А потім витяг пляшку житнього віскі і став чекати». Чекати довелося досить довго. Десь після пол полудня у ворота почали заїжджати машини. Карло бачив, як з однієї вийшов Клеменца, а трохи пізніше з другою Тесіо. Обох охоронець провів до будинку Майкла. За кілька годин Клеменца вийшов, а Тесіо не з'являвся. Карло пішов на подвір'я. Подихати свіжим повітрям, хвилин на десять, не більше. Він знав в обличчя усіх охоронців, які несли службу в маєтку. Навіть приятелював із декотрим. Думав поплескати язиком з ким, з ким щоб згаяти час. Але на його подив серед сьогоднішніх охоронців не було жодного знайомого обличчя. Усі незнайомі. А ще дивніше... Коло брами стояв роко лампоне, а Карло знав, що Рокко має надто високе становище в родині, щоб виконувати таке холуйське доручення, хіба трапилося щось справді надзвичайне. Роко всміхнувся по дружньому і привітався. Карло насторожився. Роко сказав Ого, а я думав, що ти збирався на відпочинок разом із Доном. Майк хоче. Щоб я затримався на пару днів. Має для мене якісь справи, стенув плечима Карло. Он воно що, зітхнув рок у лампоне. Мені сказав те саме, а потім звелів стовбичити при воротах. Що ж, чорт візьми, він бос і все тут. У його голосі відчувалася трохи презірлива нотка. Мовляв, Майкові ще далеко до свого батька. Карло проігнорував ту нотку. Майкл знає, що робить, відказав він. Роко прийняв цю відсіч мовчки. Карло попрощався і пішов у дім. Щось діється, але Роко не знав, що саме. Майкл стояв біля вікна у своїй вітальні і дивився, як Карло тиняється по маєтку. Хейган подав йому чарку міцного коньяку. Майкл вдячно всміхнувся і трохи надпив. Позад нього Хейган лагідно нагадав Майку, тобі потрібно рухатися вже час. От якби не так скоро, зітхнув Майк, якби старий протяг трохи довше. Усе буде гаразд, заспокоїв Хейган. Якщо я не наплутав, то і ніхто не наплутає. Ти все чудово облад... облагав... об обладнав. Майкл відвернувся від вікна. Багато що спланував ще старий. Я й гадки не мав, який він проникливий. Але здогадуюся, що ти це знав. «Другого такого, як він, немає», – притакнув Хейган, «Але все, задумано чудово, просто незрівняно. Ти теж будеш непоганий». «Побачимо, що вийде. Тесіо і Клеменца вже в маєтку?» – спитав Майкл. Хейген підтвердив. Майкл допив коньяк. «Прийшли до мене Клеменцу. Я сам проінструктую його». А тесіо взагалі не хочу бачити. Просто перекажи йому, що я за півгодини буду готовий піти з ним для зустрічі з барціння, а вже потім люди клеменце займуться ним. Хейген спитав байдужим голосом ніяк не можна залишити Тесіо на цім світі? Ніяк, відповів Майкл. На півночі штату у місті Буфало, невеличка піцерія на бічній вулиці Лець гала обслуговувати клієнтів. А коли пройшла обідня пора і настав відносний спокій, продавець прибрав із віконця круглу бляшану тацю, на якій лежало кілька шматків піци, і поставив її на полицю над великою цегляною піччю. Тоді зазирнув у піч, де випікалася нова піца. Великий корж, притрушений сиром і присмачений томатною пастою. Сир ще не взявся пухерцями. Продавець знову повернувся до прилавка вікна, що дозволяв йому обслуговувати людей на вулиці. Біля вікна стояв кремезний молодик. Він замовив. Скибку піци. Продавець поклав на дерев'яну лопату один із охололих шматків і вправно вкинув у піч розгрівати. Клієнт, замість чекати на вулиці, вирішив зайти до середини і обслужитися там. Піцерія була вже порожня. Продавець витяг із печі гарячу скипку і поклав на паперову тарілочку. Але клієнт, не збираючись розплачуватися, пильно дивився на нього. «Я чув, що в тебе на грудях шикарне татуювання», – сказав клієнт. «Я можу його побачити над розтебнутим комірцем. А чи не показав би ти мені його повністю?» Продавець затіпінів. Його немов паралізувало. Розстебни сорочку, наказав клієнт. Немає в мене ніякого татуювання, вимовив нарешті продавець із дуже помітним італійським акцентом. Той чоловік працює ввечері. Клієнт зареготав. Зареготав недобре, хрипло, напружено. Ну ну, розстебай сорочку, хочу глянути. Продавець почав заткувати, сподіваючись, заскочити за піч, і вислузнути задніми дверима в підсобку. Але клієнт підніс над прилавком руку з пістолетом і вистрілив. Куля вдарила продавця в груди, він заточився на піч. Клієнт вистрілив «Ще раз!» і продавець упав на підлогу. Клієнт обійшов прилавок, нахилився і смикнув за сорочку, обриваючи гудзики. Груди вже залила кров, але татуювання ще можна було бачити. Обнімаються коханці і їх пронизує ніж. Рука продавця безсило піднялася вгору, ніби він ще хотів затулитися нею. Вбивця повідомив. Фабріцю, Майкл Карлеоне переказує тобі своє шанування. Тоді підніс пістолет майже впритул до скроні продавця і натиснув на курок. А потім вийшов із піцарії. Коло тротуару на нього чекала машина з відчиненими дверцятами. Він ускочив у неї, і машина зірвалася з місця. Рокко Лампоне почув телефонний дзвінок і підійшов до одного зі стовпив брами, на якому висів апарат. Йому сказали «Ваш товар готовий» і поклали слухавку. Рок сів у свою машину, поїхав з маєтку, перетнув дорогу Джонс Біцьк Козвей, ту саму, де вбиту Соня Карлеону, і під'їхав до залізничного вокзалу у Вантагі. Там поставив машину. На нього вже чекала інша машина, а в ній двоє чоловіків. Вони підвезли його до мотелю за 10 хвилин їзди від дороги Санрайз Хайвей і заїхали на подвір'я. Рука Лампоне залишив обох чекати на нього в машині, а сам пішов до одного з невеликих бунгало, у стилі одноповерхової дачі, ударом ноги висадив двері і заскочив до досередини. Сімдесятирічний Філіп Таталья, голий як немовля, стояв над ліжком, на якому лежало молоденьке дівчисько. Волосся на голові Філіпа Таталія було чорне, як смола, але шерсть на грудях і животі зовсім сила. Тіло пухке, як у поросятка. Роко всадив чотири кулів у черево, а потім крутнувся і побіг до машини. Його висадили кули вокзалу у Вантагі. Він пересів у свою машину і поїхав у маєток. Приїхавши на якусь мить, зайшов до Майкла Карлеона, а потім знову заступив на пост біля варіт. Нарешті один у своєму безлюдному помешканні Альберт Нері закінчив опоряджувати форму. Він неквапно вдягнувся – штани, сорочка, кроватка і мундир, пояс із кобурою. Коли його вигнали з поліції, то примусили здати зброю, але через якийсь службовий недогляд не забрали обминдування і нагрудний знак. Клеменце забезпечив його новеньким пістолетом поліцейського зразка 38-го калібру, який неможливо було засікти. Неррі розібрав його, почистив, змастив, перевірив байок, зібрав і натиснув на корок. Зарядив барабан і вже був готовий йти. Поклав поліцейський кашкету великий паперовий кульок, а поверх мундира накинув цивільного плаща, щоб не впадала в очі його форма. Глянув на годинник. Машина мала під'їхати аж за 15 хвилин. Він простояв чверть години розглядаючи себе в дзеркало, сумнівів не могло бути. Він мав вигляд справжнього полісмена. У машині на передньому сидінні вже чекали на нього двоє з людей лампони. Нері сів ззаду. Машина рушила до центру. І коли виїхала за межі району, де він жив, Нері скинув із пліч цивільного плаща і залишив його внизу. Розірвав кульок, виняв і надяг на голову кашкет полісмена. На розі 55-ї вулиці і 5-ї авеню машина під'їхала до тротуару, і Нері вийшов. Рушив уздовж авеню. До нього поверталося дивне відчуття, не би він і справді чергує і обходить вулиці. Як колись робив це багато разів. Було людно. Дійшов до Рокфеллерівського центру і зупинився навпроти собору Святого Патрика. По цей бік П'ятою авеню помітив потрібний йому лімузин. Підійшов уже до самого Рокфеллерівського центру. Лімузин стояв самотньо, між стовпчиками, на яких було написано, що стоянка і зупинка в цьому місці заборонена, не різтиши входу. Він прийшов рану. Зупинився, аби щось записати в службовий блокнот, а потім пішов далі. Підійшов до лімузина. Торкнув ліхтариком крило машини. Водій здивовано зиркнув на нього. Нері вказав кийком на знак «Стоянка заборонена» і показав водієві, щоб той забирався геть. Шофер відвернув голову. Нері зійшов на проїжджу частину дороги і став навпроти відчиненого віконця шофера. Той мав вигляд дебелого бандюги, саме таких не подобалася вгамовувати, сказав навмисно образливим тоном. Слухай, хлопче, ти хочеш, щоб я причепив тобі нижче спини квитанцію про штраф і викликав до суду, чи, може, все ж таки здимієш звідси? Водій відповів спокійно. Розпитай спершу у своєму відділі. «Ну, а якщо вже тобі так кортить, то можеш виписати мені свою квитанцію». «А ну, гайда звідси!» – підвіщив голос Нері. «Бо як витягну з машини, тоді начувайся!» Водій як фокусник видобув, звідкись десятидоларівку, склав її однією рукою в маленький квадратик і спробував пропхнути Нері за пазуху. Нері вийшов на тротуар і поманив водія пальцем. Той вийшов. «Ану, давай свої права і документи на машину», – наказав Нері. Він мав надію завести водія за ріг, однак тепер це було неможливо. Краєм ока він помітив, як із будинком Плаза Білдінг на вулицю вийшло троє невисоких кремесних чоловіків. Це був сам Барціні і двоє його охоронців, що вирушали на зустріч із Майклом Карлеони. У тієї ж миті один із охоронців заквапився вперед, аби з'ясувати, що там скоїлося біля машини Барціні. Він запитав у водія, що трапилося. Водій сердито відповів, виписує мені штраф, тільки й усього. Певно, цей хлопець недавно у відділ. У цю мить підійшов сам Барціні з другим охоронцем і гримнув, що тут за чортівня. Закінчивши писати в блокноті, Нері віддав водієві його права і документи на машину. Потім поклав у задню кишеню службовий блокнот і блискавично видобув спеціальний 38-го калібру. Він устиг послати три кулі широченні груди Барціні, перш ніж троє інших, отямилися і кинулися в розтіч, щоб сховатися. На той час... Нері вже зник у натовпі, забіг за ріг вулиці, де його підхопила машина і помчала в напрямку 9-ю авеню, а потім до центра міста. Біля парку Челсі Нері, що вже скинув кашкета, переодягся і накинув на себе плащ, пересів у іншу машину, що чекала на нього. Пістолет і форму полісмена він залишив у першій. Їх треба було спекатися. А ще за годину він уже спокійно розмовляв із Майклом у маєтку родини Карлеони на Лонних біч. Тесіо чекав на кухні в доновому будинку п'ючи міцну каву, коли по нього прийшов Том Хейган. «Майкл уже готовий їхати з тобою», – сказав він. «Але спочатку зателефонуй Барціні і скажи, щоб виїджав». Тесіо підвівся і підійшов до телефона, що висів на стіні. Він подзвонив Барціні до його контори в Нью-Йорку і коротко сказав. «Ми вже виїжджаємо в Бруклін, повісив слухавку і усміхнувся до Хейган. «Сподіваюся, що Майкл сьогодні привезе нам приємні новини». Хейган похмурно відповів. «Не сумніваюся». Він провів Тесіо з кухні на двір і підійшов із ним до дверей Майклавого будинку. Коло дверей їх зупинив охоронець. бо сказав, що поїде іншою машиною. Наказав вам обом їхати без нього. Тесіос похмурнів і обернувся до Хейгана. «Сто чортів! Він не може цього робити! Це ж псує всі мої приготування!» Тієї ж миті коло них з'явилося ще троє охоронців. Хейган лагідно відповів, «Я теж не можу їхати з тобою, Тесіо». Капереджіми із хорячою мордочкою миттю все зрозумів і підкорився. На якусь мить йому стало недобре, а потім він опанував себе. Сказав Хейганові, «Скажи Майклові, що я робив це заради справи, а його я завжди любив». «Він розуміє», – відповів Хейган, ствердно схитнувши головою. Тесіо повагався якусь мить, а потім запитав з тих. «Томе, чи не міг би ти мене врятувати в ім'я давньої дружби?» «Не можу», – заперечливо хитнув головою Том. Він дивився, як охоронці оточили Тесіо і повели в машину, що вже чекала. Йому було трохи недобро, адже Тесіо – найкращий боєць у родині Карлеоне. Старий Дон покладався на нього більше, ніж на будь-якого іншого, за винятком Луки Бразі. Як прикро, що настільки розумний чоловік припустився фатальної помилки у своїх розрахунках уже в такому поважному віці. Карло Рідці і досі чекав на розмову з Майклом. Машини, що приїздили і від'їздили, почали його нервувати. Очевидно, відбувалося щось велике, а про нього немов забули. Він нетерпляче подзвонив Майклові. Слухавку взяв охоронець. Пішов до Майкла, а потім передав, що Майкл наказав сидіти спокійно і запевнив – швидко настане і його черга. Карло передзвонив своїй коханці і підтвердив, що вони, напевно, сьогодні пізно побачерюють і проведуть ніч разом. Майкл сказав, що швидко, значить хай там що, через годину-дві Карло звільниться. Дорога до Весбері забере 40 хвилин, отже він ще міг побачитися з нею. Він ласкаво умовляв її не сердитися за затримку. Поклавши слухавку, вирішив перевдягтися, щоб потім не витрачати час. Ледве перемінив сорочку, як постукали у двері. Карло подумав, що Майкл хотів зв'язатися з ним по телефону, але весь час було зайнято, і тому він послав до нього гінця. Карло пішов до дверей і відчинив. Відчув, що все тіло обм'якло від панічного жаху. У дверях стояв Майкл Карлеони, і його лице було подібне до маски смерті, яку Карло Ріці часто бачив у снах. За Майклом Карлеони стояли Хейген і Рокалампони з похмурими обличчями, як у людей, що не з власної волі прийшли до друга з поганою звісткою. Карло провів їх до вітальні. Відходячи від переляку, вирішив, що у нього просто з нервами не все гаразд, але від майклавих слів його насправді замолоїло. Ти маєш відповісти за Сантіну, сказав Майкл. Карло не озивався, вдаючи ніби не розуміє, про що мовиться. Хейган і лампони відійшли до протилежних стін, так що він залишився з Майклом віч на віч. Ти видав соні. «Людям Барціні», – сказав Майка, беззастережним гоносом. «Барціні, напоумив тебе, ніби та комедія, що ти розіграв зі моєю сестрою, веде в оману родину Карлеону». Карло Ріці відповів без найменшої гідності, ніби говорив не він, а сам смертельний переляк. «Присягаюся, я невинний, присягаюся головами своїх дітей, я невинний, не губи мене, Майку, прошу тебе, не губи мене». Майкл сказав спокійно. Барці не мертві. Так само і Філіпп Таталія. Сьогодні хоче розрахуватися по всіх рахунках родини. Отож не кажи мені, що ти невинний. Для тебе буде краще зізнатися всьому. Хейген і Лампоне глянули на Майкла з подивом. Вони думали, що той ще не може тягатися зі своїм покійним батьком. Навіщо вимагати, щоб цей зрадник визнавав свою вину? Його вина вже доведена, наскільки можна щось довести в таких речах. Відповідь була очевидна. Майкл ще не був певним за своє право, ще боявся вчинити несправедливо, ще не покоївся через деяку неясність, якою можна було сподіватися лише після зізнання Карловіці. Але той мовчав. Майкл сказав майже доброзичливо. Та не бійся. Невже ти думаєш, що я зроблю свою сестру вдову, що я залишу сиротами своїх небожів? Адже я хрещений батько одному з них? Ні. Твоя кара полягатиме в тому, що тобі буде закрита будь-яка робота в родині. Я відійшлю тебе літаком до твоєї сім'ї в Лас-Вегас, до дружини і дітей, і хочу, щоб ти там залишався. Я призначу коні утримання. Але це все. Тільки не кажи, що ти невинний. Не вважай мене за дурня і не гніви. То хто зв'язався з тобою, Таталья чи Барціні? Хапаючись за Соломенку, аби не загинути, вдячний за те, що його не вб'ють, що йому дарують життя, Карло Ріці промимрив. Барціні. От і добре, тихо вимовив Майкл. Він махнув правою рукою, а тепер забирайся, не хочу більше тебе бачити. Машина чекає на тебе, щоб відвезти до аеропорту. Карло перше вийшов із будинку, усі троє йшли поблизу нього. Була ніч, але подвір'я, як завжди, було яскраво освітлено ліхтарями. Подали машину. Карло побачив, що це його власна машина. Він не впізнав водія. Ззаду в дальньому кутку також хтось сидів. Лампони відчинив передні дверцята і велів Карло сідати. Майкл сказав, я подзвоню твоїй дружині і передам, що ти вже в дорозі. Карло сів у машину. Його шовкова сорочка геть змокріла від поту. Машина рушила, швидко прямуючи до воріт. Карло почав повертати голову, щоб роздивитися, знайомий чи незнайомий сидить іззаду. Тієї ж миті Клеменца, спритна і обережна, так начебто дівчинка пригладжує стрічку на шию кошеняткові, накинув на шию Карло рідсі, зашмур. Шовковий шнур урізався Карло в шию, і Клеменца настільки сильно затяг його, що Карло затіпався, мов рибина на гачку, але Клеменца тяг і тяг, аж поки Карлове тіло не обм'якло. Машина раптово наповнилася смородом. У наближенні смерті тіло звільнювалося від нечистот. Клеменса потримав зашморг затягненим і ще кілька хвилин, задля певності, а тоді зняв його і сховав у кишеню. Карлове тіло ударилося об дверцята і осунулося на підлогу. Клеменса, зітхнувши з полегкістю, відкинувся на спинку сидіння. Згодом він відкрив віконце, щоб випустити з машини сморі. Перемога родини Карлеоне була цілковитою. Впродовж тих самих 24 годин Клеменце і Роколампоне дали волю своїм загонам у покаранні порушників кордони імперії Карлеоне. Нері віддали під команду за гінтесіо. Букмекерів Барціні розігнали. Двох найзначніших його помічників застрелили, коли вони спокійно копирсалися у зубах, пообідавши в італійському ресторані на Малберід стріт. Одного відомого й подромного агента Барціня теж убито вдома, коли він саме повернувся після вельми зкового вечора. Зникло двоє найбагатших портових лихварів. І лише через кілька місяців їхні трупи знайшли в болотах Нью-Джерсі. Однією шаленою атакою Майкл Карлеоне здобув справжню славу і поставив вагу родини Карлеоне на перше місце серед нью-йоркських родин. Відтепер його шанували не лише за блискучий тактичний хист, а й за те, що найкращі капореджіми родин Таталія і Барціні негайно перейшли на службу до нього. Лише істерика його сестри Коні, яка прилетіла з матір'ю, залишивши дітей у Лас-Вегасі, затьмарила тріумф Майкла Карлеона. Вона стримувала свою вдовину скорботи, аж поки лімузин не спинився у маєтку. Тут, не чекаючи, поки мати вгамує її, вона помчала просто до будинку Майкла Карлеони. Вона влетіла вихором до вітальні, де сиділи Кей і Майкл. Кей подалася до неї, щоб заспокоїти і по-сестринському обняти її, але зупинилася, почувши крики лайку коня. «Ах, ти ж вошивий виродку!» – вирещала та. «Ти вбив мого чоловіка! Ти вичекав, поки помер батько, щоб тебе ніхто не міг зупинити! Ти! Ти його вбив! Ти завжди винуватив його в смерті соні! Ти завжди думав так! Ви всі так думали!» А про мене ти ніколи не подумав тобі начхати на мене. Що мені тепер робити? Що мені робити? голосила вона. Двоє охоронців майкла вже стояли за нею, готові виконати його наказ, але він чекав із байдужим обличчям, коли сестра закінчить своє голосіння. Вражена Кейс спробувала гумовати її. Коні, ти не при собі подумай, що говориш. Коні отямилася від своєї істерики і засичала, як отруйна змія. А чого, по-твоєму, він завжди був до мене такий непривітний? Як ти думаєш, навіщо він тримав Карло в цьому маєтку? Він весь час хотів убити мого чоловіка, але не сміяв, поки був живий тато. Бо тато не дозволив би йому. І він знав, він просто вичікував. І навіть погодився бути хрещеним батьком нашого сина, щоб збити нас пантеликум. «Безсердечний виродок, і ти думаєш, що знаєш свого чоловіка, да? А чи відомо тобі, скільки людей він порішив разом із своїм, із моїм Карлом? Почитай лише газети, Барціні, Таталія і ще багатьох. Мій брат їх убив». Вона знову розпалила себе до істерики. Пробувала навіть плюнути в обличчя Майклаві. Але у роті не було слини. «Відведіть її додому і покличте лікаря», – наказав Майкл. Обидва охоронці миттю підхопили її під руки і потягли з дому. Кей все ще стояла вражена і перестрашена тим, що сталося. «Майку, чому вона наговорила таких жахливих речей? Що примусило їй повірити в це?» – запитала вона свого чоловіка. Майкл стинув плечима. Просто вона вистериться. «Майку!» «Скажи мені, що все це неправда. Будь ласка, скажи, що це неправда». Кей див... дивилася пильно в Майкові очі. Майкл утомленно похитав головою. «Звісно, що це неправда. Повір мені. Сьогодні я востаннє дозволив тобі запитати про мої справи і відповідаю. Це неправда». Він ніколи не говорив так переконливо. Дивився їй в очі, не кліпаючи з почуттям взаємної довіри, що зміцнило між ними за спільно прожиті роки, примусив її повірити йому. І вона вже не сумнівалася. Сумно посміхнулася і пригорнулася до чоловіка. «Нам обом треба щось випити», – заявила Кей, пішла на кухню по літ і почула, як відчинилися вхідні двері. Вийшла з кухні і побачила, як до кімнати заходять Клеменца, Нері і рока за захоронцями. Майкл стояв до неї, до неї спиною, але Кей відійшла вбік, і їй було видно його профіль. Клеменце звернувся до її чоловіка, вітаючи його формально. Доне Майкле. Кейм змогла побачити, з яким виразом Майкл приймав їхню повагу. Він нагадував римські статуї. Подобно стародавніх імператорів, які мали від Бога право дарувати життя і смерть своїм підданим. Він поклав собі руку на бік і недбало відкинувся тілом на одну ногу, а профіль його являв холодну, горду владність. Копередіми завмерли перед ним і в цю мить Кей відчула. Все, що вигукувала коні в обличчя Майклові кілька хвилин перед тим, було правдою. Вона повернулася на кухню і заплакала. Частина дев'ята Розділ 32 Кривава перемога родини Карлеоне стала цілковитою аж через рік, коли після складних політичних маневрів Майкл Карлеоне утвердив становище ватажка наймогутнішої родини у Сполучених Штатах. Протягом 20 місяців Майкл ділив свій час порівно між та квартирою на Лонгбіч і своїм новим будинком у Лас-Вегасі. Але під, кі... під кінець року вирішив завершити діяльність у Нью-Йорку і продати будинки і маєток. Саме тому Майкл Карлеоне перевіз на Схід усю свою родину. Вони мали пробути тут місяць, згортаючи справи. А Кей сама простежить, як пакують та відсилають домашні майду. І ще був мільйон різних дрібних справ. Тепер ніхто більше не міг кинути виклик родині Карлеона, а Клеменца мав уже свою родину. Роко Лампоне став копереджимі у Карлеон. У Неваді Альберт Нері очолив службу безпеки в готелях родини. Хеган також працював для родині на Заході. Час допоміг загоїти старі рани. Коні Карлеони помирилася зі своїм братом Майклом. І справді не минуло і тижня після їх жасливих звинувачень, як вона вже прийшла до Майкла вибачитися за все, що намалола. І запевнила Кей, що в її словах не було і крихти правди, що то була істерика щойно овдовілої жінки. Коні Карлеони недовго шукала нового чоловіка, вона навіть не дочекалася року після смерті Карлу, як у її ліжку вже лежав хлопчина, що найнявся працювати секретарем у родині Карлеон. Він походив із надійної італійської сім'ї, закінчив провідний комерційний коледж у Америці. Звісно, шлюб із сестрою Доно забезпечив йому майбутнє. Кей Адам з Карлеони дуже потішила чоловікових родичів перейшовши в католицтво. Обидва її сини теж, як годиться, були записані до цієї церкви. Майкла таки не вельми тішило. Він би волів, щоб діти були протестантами. Це було б більш по-американському. На власний подив Кейс подобалося жити в Неваді. Їй подобалися краєвиди пагорки і каньйони, червоне каміння, гаряча пустеля, несподівано свіжі озера, навіть спека. Обидва її хлопці каталися на своїх поні. У неї тепер було справжні слуги, а не охоронці. Майкл теж жив нормальнішим життям. Йому належали будівельні фірми, він вступив до бізнесменських клубів і до громадських комітетів. Виявляв здорову зацікавленість у місцевому політичному житті, хоч і не втручався у нього публічно. Таке життя було добре. Кей раділа, що вони позбудуться маєтку в Нью-Йорку і влаштуються в Лас-Вегасі на постійну. Вона приїздила до Нью-Йорка із відвертим небажанням. Отож, і в останній приїзд вона дуже швидко спакувала і відіслала свої речі, і тепер їй нетерпеливо ливався від'їхати, як ото людям, що пробули чимало часу в лікарні, кортить швидше виписати себе. Цього останнього дня Кей Адам з Карлеоне прокинулася ще в досвіта. З надвору почула гуркіт моторів, вантажних машин у маєтку. На цих машинах із будинків вивезуть усі меблі. А після обіду вся родина Карлеоне – з мамою Карлеони включно. Вилетять у лас -Вега. Коли Київ вийшла з ванною, Майкл, зіпершись на подушку, курив сигарету. «Якого біса тобі кожного дня йти до церкви?» – запитав він. «Ну, я б розумів у неділю, але якого біса і у будні дні? Ти така сама, як і моя мати». Він помацав у темряві і увімкнув лампу на нічному столику. Кей сіла на край ліжка, щоб натягти панчохи. Хіба ти не знаєш, що навернені католики ставляться до релігії серйозніше, відповіла вона. Майкл доторкнувся до шовкової шкіри на її теплому стегні, якраз над краєм нейлонової панчохи. Не чіпай, у мене сьогодні причастя. Він не став її затримувати, коли вона звелася з ліжка. Лише зауважив із млявою усмішкою. Якщо ти така вже побожна католичка, то чому дозволяєш хлопцям настільки часто ухилятися від церкви? Кей було неприємно, вона насторожилася, почуваючи, що він уважно вивчає її своїми очима Дона, як вона називала його про себе. Ще встигнуть, коли повернемося додому, я братима їх частіше з собою. Поцілувала його на прощання і вийшла. На дворі вже теплішого. Зі сходу піднімалося червоне літнє сонце. Кей пішла до своєї машини, що стояла неподалік в рід маєтку. У машині вже сиділа, чекаючи на неї матуся Карлеони, вдягнене у своє чорне вдовені вбрання. Для них уже стало звичкою їздити на ранкову молитву вдвох. Кей поцілувала зморшкувату щоку старою і сіла за кермо. Матуся Карлеоне запитала її з підозрою Ти поснідала? Ні, відповіла Кей. Стара схвально кивнула головою. Кей якось забула, що того дня, коли приймаєш святе причастя, вже після опівночі не можна їсти. Це сталося вже давно, однак Матуся Карлеоне, після того випадку, не довіряючи, щоразу перепитувала її. Стара жінка спитала: А як почуваєшся? Добре. Відповіла Кей. Маленька церква на світанку здавалася у сонячному промінні майже порожня. Віконці з кольоровими шибками не пропускали сонячного тепла. Всередині було прохолодно якраз приємно для відпочинку. Кей допомогла своїй свекрусі пройти біля кам'яних східців і пропустила її наперед. Стара полюбила, полюбляла передню лаву, ближче до вівтаря. Кей постояла хвилинку на східцях, ніби побоювалася не від чого. Нарешті зайшла у прохолодний півморок. Омочила пучку у священну воду і перехрестилася, побіжно торкнувшись мокрими пальцями перехсохлих уст. Перед святими і перед розп'ястям Христа червонясто блимали свічки. Кей трохи зам'ялася, перш ніж зайти на своє місце, а потім упала навколішки і стала чекати причастя, низько схиливши голову, ніби в молитві. Але вона ще не була готова молитися. Лише тут, у сутінка склепистих церков, Кей наважувалася думати про те, друге, життя чоловіка, про жахливу ніч, від якої минув уже рік, ніч, коли він удався до їхньої довіри і любові, щоб змусити її повірити, ніби не він убив чоловіка своєї сестри. Кей залишила його через брехню, а не через те, що він зробив. Наступного ранку забрала дітей і поїхала до своїх у Нью-Гемпшир, не сказавши нікому жодного слова. Сама не знаючи, що власне вона збирається цим довести. Майкл миттю зрозумів. Він зателефонував першого дня, а потім дав їй спокій. Лише через тиждень біля її будинку зупинився лімузин із Нью-Йорка з Томом Хейган. Того дня після обіду вона провела жахливі нескінчення години з Томом. Кей не могла пригадати жахливіших у цілому житті. Вони пішли в лісок, що ріс поблизу її рідного міста. Хейган був безжальний, Кей припустила помилки бо стала розмовляти з Хейганом жорстоко і зухвало, а це не в її натурі. — Чи не прислав тебе Майкл, щоб погрожувати мені? — запитала вона. — Я сподівалася побачити в машині хлопців з автоматами, присланих, щоб повернути мене сіломить. Вперше, відколи вони знали одне одного, Кей побачила Хейгана сердитим, Він різко відповів. Це найбільша дурниця, яку мені будь-коли доводилося чути. Від кого-кого, Кей, а від тебе я не сподівався почути таку нісенітницю. Перестань. Гаразд. Вони йшли за рослою зеленою сільською дорогою. Хейган спокійно запитав. Чому ти втекла? Тому що Майкл збрехав мені, відповіла Кей. Тому що він пошив мене в дурні коли погодився стати хрещеним батьком сина Куні. Він зрадив мене. Я не можу любити такого чоловіка, не можу з ним жити. Не можу дозволити, щоб він був батьком моїх дітей. Не знаю, про що ти говориш, відпов... відмовив Хейга. Тепер вона накинулася на нього вже з непідробним гнівом. А про те, що він убив чоловіка своєї сестри, розумієш ти чи ні? І після невеликої паузи додала, і він збрехав мені. Вони довго йшли мовчки. Нарешті Хейган сказав, ніхто не може знати напевно, так воно чи ні. Але хай буде по-твоєму, припустимо, що все трапилося саме так, як ти кажеш. Затям, я не кажу, що сталося саме так. Але ти не проти, якби я навів тобі деякі виправдання того, що він зробив. Чи краще сказати можливі, можливі виправдання? Кей презирливо глянула на нього. Томе, ти вперше заговорив зі мною як юрист, і скажу, що досі ти мені подобався більше. Хейген посміхнувся гаразд, але вислухай мене. А що, коли Карло підставив соні, продав його з головою? Що, коли того разу Карло набив коні умисне, аби виманати соні. Адже вони знали, що він поїде саме дорогою Джонс-Біч-Ковзей. А що, коли Карлу заплатили за те, аби вбити соні? Що тоді? Кей не відповіла. Хейган вів далі. І навіть Дон, цей великий чоловік, не міг зважитися на те, що він мав зробити, помститися за смерть сина, смертю, чоловіка, дочки. Можливо, це було зрештою над його сили. І він зробив Майкла наступником, знаючи, що Майкл візьме на свої плечі такий нелегкий тягар. Візьме на себе гріх. «Що було те за голову?» – відповіла Кей із сльозми на очах. «Усі жили щасливо. Чому не можна було вибачити Карла?» Чом не жити, як жили, і забути про все? Вона повела його лугом до річки, затінаної деревами. Хейган сів на траву і зітхнув. Він озирнувся. навколо, зітхнув ще раз і відповів. У цьому світі можна було. Він не той чоловік, за якого я виходила заміж, сказала Кей. Кейген уривчато засміявся. «Якби залишився тим, то вже був би на тому світі, а ти була б удовою і не мала б ніяких проблем». Кейс чудово натупилася в нього. «Що це вбіса означає? Томи, хоч раз у житті поговори зі мною відверто. Я знаю, що Майкл не спроможний на відвертість, але ж ти не сицилієць і можеш сказати жінці правду». Поставитися до неї як до рівної, як до людини. Знову запала довга тиша. Том хитнув головою. Ти не зрозуміла, Майкл. Тебе обурило, що він сказав тобі неправду. Що ж, хіба він не попереджав, аби ти ніколи не цікавилася його бізнесу? Тебе обурило, що він став хрещеним батьком сина Карла. Але хіба не ти сама примусила його піти на це? До того ж, він і повинен був зробити саме так, якщо хотів потім виступити проти Карла. Класичний тактичний хід, щоб завоювати довіру жертви. Хейген похмуро сміхнувся. Чи досить відверто я говорю з тобою? Кей тільки нахилила голову. Я спробую говорити ще відвертіше, провадив далі Хейген. Після смерті Дона і Майклові загрожувала смерть. Знаєш, хто його продав? Тесю. Отже, треба було прибрати Тесю, прибрати Карла. Тому що зради не можна прощати. Майкл міг би їх вибачити, але вони самі ніколи б не вибачили собі. Отже, завжди були б небезпечні. Майкл справді любив Тесю. Він любить свою сестру. Але він не вибачив. «Не виконав би свого обов'язку перед тобою, перед дітьми, перед усією родиною, переді мною і моєю сім'єю, якби відпустив Карло і Тесю. Вони б загрожували всім нам, життю кожного з нас». Кейс слухала його, а сльози катилися в неї по щука. «Майкл надіслав тебе, щоб ти, мене, щоб ти мені розповів усе це?» Хейген глянув на неї з щирим подивом. «Ні, він тільки наказав мені передати, що ти матимеш усе, чого захочеш, і можеш робити все, що захочеш, поки будеш дбати про дітей». Хейген усміхнувся. «Він наказав передати, що ти дон над ним, але це жарт». Кей узяла його за руку. Він наказував не говорити про все інше. Хейген завагався, ніби не знаючи, чи відкрити їй остаточну правду. «Ти й досі не розумієш», – сказав він. «Коли ти розповіси Майклові те, про що дізналася сьогодні від мене, вважай, що я вже мертвий». Він знову помовчав. «Ти і діти – це єдині люди на світі, яким він ніколи не зробить нічого поганого». Минуло довгих п'ять хвилин, аж поки Кей підвелася з трави. І вони пішли назад до її дому. Майже біля самого будинку вона сказала Хейганові, «Чи не міг би ти після вечері відвести мене і дітей у Нью-Йорк?» «Задля цього я й приїхав», – відповів Хейган. Через тиждень після повернення до Нью-Йорка вони пішли до священника, щоб довідатися в нього, як перейти в католицьку віру. Десь із самої глибини церкви малий дзвін закликав до каяття. Як її навчено, Кей легенько вдарила себе в груді складеними пучками на знак каяття. Знову озвався дзвін і почулося шорхотіння ніг молільників, що, встаючи зі своїх лав, посунули на причастя до вівтаря. Кей підвелася, щоб приєднатися до них. Вона впала навколішки перед вівтарем і десь із самої глибини церкви знову озвався дзвін. Вона знову вдарила себе під серце складеними пальцями. Перед нею стояв священник. Вона відкинула назад голову і розтулила уста, щоб прийняти обладку, тоненьку як папір. Це була найжахливіша мить із усіх. Аж поки обладка наростала в роті, тоді Кей проковтнула її і вже могла чинити те, заради чого прийшла сюди. Очищена від гріхів. Задоволена прохачка, вона схилила голову і підняла руки над бар'єром коло вівтаря. Трохи змінила позу, щоб не так тиснула її у коліна. Свідомість її звільнилася від усіх думок про себе, про своїх дітей, позбулася будь-якого гніву, бунтарства і сумнівів. І потім із глибоким бажанням вірити і бути почутою – як щодня після смерті Карло... Карло Ріці вона зашепотіла молитви за спасіння душі Майкла Карлеоне. Кінець